Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljább, nem, nem. az úcska színjátékot Nem Én csak boltba járok nem. Van, nem. nem Visszaszámolok 100, 99, 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Na vágjunk bele! A honpolat tudja, hogy már reggel 5-kor nincs nézt hallgattam, de az csak otthon volt. Ott akkor az űzeket, a vaddisznókat, a madarakat és a szomszédokat szórakoztattam nine nincs nézel. Most itt a terrárium másik oldalán. Az én mostani létezésemet alapvetően az befolyásolja, hogy visszatértem. Vagy legalábbis olyan benyomást keltek, mint aki visszatért. Csinálom ezt a frány, a ami az életem, és ami ha van, akkor azért panaszkodom, hogy ez mennyire fárasztó, amikor pedig nincs, akkor azt mondom, hogy hát ez a műsor 14 éven, alau nem való felettések igen korlátozott mértékben, és a kássással beszélek, az nem pszichodrogok miatt van, hanem a relatíve kevés alvástól, ami egyébként abszolút letes, se túl sok. Hol arra panaszkodom, hogy kurvára fáradt vagyok, mert sokat dolgozom? Hol arra panaszkodom, hogy kurvára nem tudok mit kezdeni magammal, mert nincs rádióműsorom? Ez az így se volt, az jó, úgy se volt, az jó, se hogyan se volt, az jó. Tipikus esete vagyok, egy egészen elviselhetetlen ember. Magamnak is elviselhetetlen, hát még amikor rádióban vagyok, hogy a tévéről ne is beszéljünk. De ez a tegnapi hírtévé, hát ez komolyan... Én bevallom őszintén, hogy alapvetően szerettem volna megköszönni az való jóságát Kálmán Olgának és a hirtévének, hogy aztán megtegye ugyanezt Rónai Egonnak és az atv -nek. Valamit, hogy elmondjam, hogy van kejfej Jancsi. Így tulajdonképpen a további vendégeskedésnek meg is szűnik az alapja. Ha nem hívnának, én el tudnám viselni. A tegnapi vendégszereplés után szerintem ők is. De legalább válaszoltam a hallgatóimnak azon részére, akik nem nagyon értették, hogy hogy léteznek ezek a szereplések, amelyek még bíráltan se létre, például a klub rádióban. Az nagyon foglalkoztatja az embert, hogyha csinál egy műsort, akkor azt hallgassák. Nekem nem jut óriás plakát, én szegény ember vagyok, vízzel főzök. Fideg vízzel! A terapi vendégszereplésnek nem csak én voltam az oka, de egyszerűbb, ha magamra húzom a vizes lepedőt, mint a másokat kárhoztatok. Ma a 2017 szeptember fogalmam sincs, hanyadika van, de tudom, mert elsője az péntek volt, akkor ma nyolcadika van. Elsőjén kezdődött itt a menetelés. Most vágunk bele a második hétbe. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, drága barátaim. Arról nem beszélve, hogy olyan mértékben beszélgetek emberekkel, tehát olyan számban, amilyen számban, de meg olyan intenzitással vetem bele magam ezekbe a beszélgetésekbe. Lehet, hogy nagyon szar műsorokat csinálok, de nagyon nagy lelkesedéssel csinálok szar műsorokat. Még ez nem mentség, annak idei László Gyuri a Magyar Rádióban mondta, hogy nem az a fontos, hogy az ember hogy érzi magát, hanem hogy a hallgató szeresse, én meg kivételesen nem azon műsorkészítők kézé tartozom, aki leszarja a hallgatókat. Lehet, hogy ez úgy tűnik, de az a szakás vagyok, aki nem magának főz. Hozzátéve, hogy a, például annyiban se rossz, ugye a szakács, szerencsét, hogy a szerencsét egy egész nap főz, aztán jön a vendég és fél óra alatt felfalja az egészet. Valamit kérdeznék halkan Most már elköszönve saját magamtól Önök szerint az normális dolog Hogy a kormány.hu-n Havasi Bertala jó voltából, Tudják ő egy ilyen Most hadd nem mondjam ki Tehát ő közzé teszi Orbán Viktor Jean-Claude Junckernek írt levelét, miközben Jean-Claude Juncker Orbán Viktornak írt levele nem olvasható a kormány.hu-n, vagy legalábbis én nem olvastam. A politikó megszerezte, nekem is megvan. Tallózzák különböző lapok, különböző mértékben fordítják, de a kormány.hu-n nincs rajta. ugye, mint Dávid Katali levele, amit nem ismerünk, de ismerjük, hogy mit válaszolt rá Orbán Viktor. Mondják, az a magyar órán, miért nem úgy van, hogy a különböző költeményeknek a második, harmadik, nyolcadik versszakát kell csak így megtanulni? Hát szóval így random. Valami úgy mindig hiányzik. Nevel. Tehát önöknek ez úgy hiányért. É értem, hogy fontosabb, hogy otthon legyen show, mint hogy rendelkezzenek Jean-Claude Junckernek Orbán Viktorhoz írt levelével. Végül is azzal nem nagyon lehet itt eltízesíteni. Csak ez az egész hazai belpolitikai miskulancia, amiben mi élünk itt Texasban, ahol nem érdekel bennünket, hogy mi van a környéken. Néha meglátogat bennünket a Melanie Trump magasarú cipőben, ha lecsap ránk a egyébként el vagyunk magunk. És ha azt kérdezik tőlem, hogy szerintem 2018 áprilisát követően az marad-e, ami most van, arra tévedés minimális kockázatával azt mondtam, hogy lényegét tekintve igen. Én nem a folyamatot akarom megállítani. Én a folyamatról csak képet akarok alkotni önöknek, önökkel. Ha részt akarnak venni benne 061 489 099 és 0630 1161 a misal egyébként Kálmán Olog elmondása szerint most kezdődik, hiszen 7 óra 10 perc most van, de ez legyen a legnagyobb baja a tegnapi beszélgetésnek, bár ez lett volna. 061 0999 és tulajdonképpen 36 hat bármilyen témában fél nyolc-tól Navracsis Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Figyelek abban, mire. Vártam, hogy leszünk az egyenesben, nem volt tegnap, meg már elpájítettem nézni. Beszámolna róla, hogy mi Nem, változat, hogy nem, azt, leszámít, azt leszámítva, hogy elmondtam, hogy van a rádióműsoron mindaz, ami ott történt, ha bárki kitér rá, aki nem én vagyok, akkor szívesen, de én nem, nem szeretnék bárkit így utólal megbántani. És az a másik, az nem a Kálmán Olga lenne. Számtalan előnye van annak, hogy én egyedül készítek műsor. Látják, ebben se vagyok olyan, mint amilyen régen voltam. Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Egy műsor, ami az életről szól rajtam szűrődik keresztül, de azért nem rólam szól. De gondolják el, hogy a biztonsági ember a hirtévében is engem hallgat, ez szerintem ez így, maga a kognitív disszonancia. Nagyjából hasonlót akkor éreztem, amikor kiderült, hogy szabad idejében Léva Janikoni, ha engem hallgathat. Ennél már csak nagyobb kognitív diszonancia az lenne, ha Orbán Viktor kedvenc rádió műsorát én csinálnám. De azt a kognitív diszonanciát is kíváncsian fogom hallgatni, amit navras és Tibor Brüsszel és Budapest között megélhet. Jó öreget, Horváth Pétert engednek, hogy annyit még teljesen elfogvatlan, őket hangsúlyozom akár ötször is. De a dömsődi annyira szemétmódon viselkedett mert ezt kimerem így mondani. Hogy egyszerűen nem is értem, hogy miért mondott erről, abszolút érthető volt még egy annak al is, aki nem ismerték, hogy miről beszélt. Ha talán ha egyetlen egyet lett volna, amikor Filipet mondtad, a rákai kertről, ami gondolt, azok semmi nem volt érthető a beszédetől. Úgyhogy nem tudom, miért, miért haragszik, és Én miért utált téged ez Egyrészt nem életlen. utál, másrésztről nem haragszik. Hát akkor miért neked, Megmondom neked, hogy hogy lehet így viselkedni, anélkül, hogy pontosan azt mondanám, amit gondolnék vagy gondolok, az történt tegnapot nagyjából negyed órában, mint amikor én elmentem a klubrádióba Arató Andráshoz, és az ajtóban azt mondta nekem a, pá... a... a... Para a Parakovács Imre, Enki. hogy tudtam, hogy előbb-utóbb fogsz tűnni nálunk. Akkor Vigi csak egy út egy, egy ez. Nem nem nem ez, nem, nem, nem, ez a felpöckölöm az álladat, mert én így fejezem ki az iránt érzett örömön, hogy látlak hát, téged. Én, mert így éreztem, és nagyon fő voltam Én föl, föl, föl a Én fölkül is volna ehhez, hogy Ez Tudom, hogy kínos élőadásban, de amit ő csinálta, van, ez, ez nagyon kell kellemetlen. Ez egy kellemetlenség volt, amit Én azért a mentem kédem. el, hogy megköszönjem azt, amit addig irántam tettek. Egyben elmondjam, hogy ez nem azt jelenti, hogy pörös számot korábban, akkor vagy később befogom. Egyben elmondjam, hogy van Kejfej mert azt feltételezem, hogy Kálmán Olga a legrosszabb formájában több néző szól, mint ahány emberhez én a legjobb formában szólok rádióban. Igen, én, én értem, csak így nem amtadom, semmi az roppant kínos volt. Ha. Hát tudom csak mondani, és nagyon -nagyon Én kértem elnézést, utána Kámánolgától. Dömsődigából nem került elő, de megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá. Nagyon udvariasan válaszolt Kámánolg. el nem tudják képzelni, mennyire fel vagyok dobva. Úgy kell visszafogni magamat. És ugye önmagában az, amikor az ember föl van dobva, akkor önmagában egy csomó hülyeséget tud csinálni. Tehát az ember egyszerre van föl dobva, és nyomja ezerrel a féket, tehát például SMS partiban voltam Gulyás Gergelyel, akinek a magam módján megpróbáltam gratulálni ahhoz, hogy esetleg ő lesz a Fidesz frakcióvezetője. Nem fogom elmesélni a szöveget, de ott is az embernek pontosan érzékelnie kell azt, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami jó pufa, mi az, ami kifejezetten kedves, vagy van benne gesztusérték, a gesztus az fontos dolog, és mi az, ami határeset lesz, kínos, független attól, hogy a másik ettől nem szakítja meg a kapcsolatot veled, de mégis azt érzékeli, hogy hát ez a pali, ez olyan verbálisan, mint ahogy néhány ember öltözékét tekintve volt köcsén. Nem tudom, érthető vagyok én. amikor az ember azt érzi, hogy megvan sebezve. Függetlenül attól, hogy ezt szélesebb tömegekkel meg tudja-e osztani, vagy sem. I I És ami iránt egyáltalán nem biztos, hogy nagy tömegek érdeklődnek. igenk gyakori kapcsolat. A annak az esetét meg tudja, hogy jönnek újra van rádió műsora, az akkora annyi volt, egy elefánt négy lábbal felugrik egy platónter autóra, að derekem vezeten ráült a távirányítóra és a a kapcsolat és ott láttam megön. Könben soha nem derült volt neki, hogy újra van műsora. Nagyon örülök annak, hogy újra hallgathatom. Ígyen, én is nagyon örülök. Én is örülök annak, hogy ön örül, másrészt pedig e nem reklám de azért, hogy, hogy, hogy hírét tudjan vinni a spártaiaknak, hogy ismét van. Tehát itt a termopülei csatáról jön egy ember, aki jelent róla. Remélhetőleg sokak örömére, bár nem mindig jó dolgokról. De tényleg, amit az előbb kérdeztem, azzal kapcsolatban senkit nem foglalkoztat az, hogy hogy van az, hogy a kormány.hu-n minden revél rajta van, amit, neki, amit mi írunk, de semmi a levél nincs, amit egyébként válaszképpen kapunk. Meg egy hivatkozása, hogy hol lehetne megtalálni. Hogy az ember azért, tudja, tudják, ugye, hányszor fordul elő, hogy az ember elhív egy szerelőt, aki kontár, és onnan valójában csak azért kell szerelőket hívni, hogy a kontárok munkáját valaki kiavítsa. De a hétköznapjainkat szét kell, ez miatt feltétlen egyfolytában foly, egy pontni, pont, vagy K.ni, pont, pont, pont, vagy bármilyen szó, amit egyébként nem lehet kimondani, mert az 14 ével oliaknak nem való, de 14 éven felőjeknek is csak eset 10 órakor lehet ilyet mondani. 5 percen múlott negyén 061 489 099 és 06 30 677 Figyelek, ha van mire. Hogy egy teljes kognitív diszonanciában élünk, ami egyébként már olyan mérvű kognitív diszonancia, hogy valójában mindaz, ami azzal szemben van, az kezd kognitív diszonancia lenni, és az abnormitás az, amit elfogadunk. Két dolgot szeretnék önöknek mondani, de nem azért, mert én mindent tökéletesen csinálok. Tehát, hogyha én ezeket a példákat elmondom, akkor én azt nem rossz indulatból teszem, és hogyha azért mondom a klubrádióról, mert a klubrádiót hallgatom, mert az a hozzám legközelebb álló az, nem azt jelenti, hogy szeretem a számra venni a klubrádiót negatív értelemben. Ha megigazítják valakinek a nyakkendőjét, az nem azt jelenti, hogy az egész rossz, hanem hogy a tökéleteshez akarja az ember a másik nyakkendőjét megigazítani. Csak az a nézőpont kérdés, hogyan viszonyul ehhez. Csákvári Gézennek volt egy déli műsora, aki egyébként teljesen beleült a és a készítésbe, Mert ez út, hogy, hogy mit, mihez kell egy szerkesztő. Ez egy kétórás műsor, ugye ez az ötösnek a része, és az utolsó fél órában egy olyan eseményről volt szó, amit ő szervez, egy filmfesztivál Miskolcon hívott hozzá két embert, és az ember csak feszengett, mert ők is feszengtek, a többiek nagyon megdicsértek, mondta Csákvár, hogy milyen jó, mert végül akkor nem csak neki tetszik, de egy szerkesztő azt mondta volna, hogy Géza a saját műsorunkról nem készítünk műsort, sehogy. Most mondhatják nekem azt, hogy nekem ez fáj a -e legjobban, de ilyenkor úgy eszembe jutsz -e én utálom a honpolát olyankor, amikor ilyenkor szól nekem, mert, mert, mert tudom, hogy igaza van, és mégis azt akarom, hogy, hát értsék meg, hogy szeretnék én erről a fesztiválról beszélni. Az emberi nívó az fontosabb, mint hogy az ember hogy van föltözve, bár ha az ember ad magára, akkor az az öltözékén is. Tehát nem az a fontos, hogy az ember ármánit hordjon, hanem az a fontos, hogy nem tudom, hogy, hogy jó legyen ránézni, akkor is, hogy rongyóba van. A másik dolog, amin aztán teljesen kiakadtam ráadásul azt az se tudom, hogy ezt már megemlíthettem-e a Császi Zsoltnak, ez úgyben adjanak tanácsot, tényleg. Szentpéteri Nagy riadnak, van egy műsora, külön emiatt felhívtam a Filipovot, aki egyébként fix vendége lesz majd a Kejfejöncsének is, de azt nem fogom elmesélni, mit mondott ennek, nem fogom kiszolgáltatni. Annyira megdöbbentem, hogy Császi Zsolt egy jogi műsorról szól, korábban volt már ennek mindenféle címe, most éppen Stádium a címe, általában alkotmányjogászokkal, vagy valahogy az alkotmányhoz, vagy a jogrendszerhez kapcsolódva beszélgetnem, most Császi Zsolt volt a vendég, aki ugye a Sukuró kapcsán nagyjából ugyanazt mondta el, mint nálam, és azt se értette, hogy hogy kerül ebbe a műsorba. Aztán fél nyolckor, ugye autóval voltam, mentem a hirtévébe, kiderült, hogy Császi Zsolt az Szentpéteri Nagyvihárnak volt a csoportása, oké, okay, rendben van, de mindegy, ugye ráadásul ezek a beszélgetések az elmúlt időben Szentpéteri Nagyrihádnál úgy zajlanak, hogy ő mond valamit az elején, aztán mond valamit fél nyolckor, aztán valamit mond fél nyolc után, aztán mond valamit nyolckor. Holott én ezt a műsort korában nem csak a vendégek miatt hallgattam, hanem a Szentpéteri Nagyrihád miatt is, aki olyan mértékben vonja ki magát lassan a saját műsorában, csak nem tudom, hogy akkor miért csinálja. Nagyon kínos volt. És ha azt kérdezik, hogy én csinálok-e hasonlót, vagy előfordult-e, biztos előfordult velem. De ennek valójában, ugye ezek a történeteket nem azért mesélem el, hogy köszörüljem rajta a nyelvemet, vagy a karmomat, vagy nem tudom miért szoktál az ember köszörülni, a nem tudom mi mondásokban nagyon gyenge vagyok. Meg egyáltalán nagyon gyenge vagyok. Hanem, hogy az ember tökéletesíthessem. 6 perc. Megemlíthetem én ezt a Császi zsoltnak, aki nyilvánvalóan ugyanúgy a saját peréről akar beszélni, hogy a csákveri géza a saját fesztiváljáról. Vagy ahogy én beszéltem a legelején, két mondattal a tenapi hírtévés szereplésről. Ajánlottam már egy pár témát, Orbán vita levelezését, meg ezt. Most hát tényleg csak önökön úlik, hogy fognak-e telefonálni, vagy sem. Lemegy a hört, aztán felhívom Naves Istibart. hat 1 489 0999 és 0367 egy Ma 2017 szeptember 8 a péntek van, azt hiszem, egy egész fantasztikus időjárással rendelkező hétvége nézzünk, nézünk, Öt percóra lesz fél 8. További önök fogják elmondani a felhívnak. 06189, 099. Zsulat Figyelek, 7 valamire! I focus on the pain The only Kértem magam mellé önkéntes szerkesztőket, például császi zsalthoz, akivel fél kilenc után fél órában fog beszélgetni, vagyis 9 kor. De senki nem akar tanácsot adni. Elmondjam még egyszer a telefonszámot. számot. 4, és 0630. -1 -1 6 7 7 1 de tartok tőle, hogy nem a telefonszám hiány akadályoz önöket alapvetően a telefonálásban. Telefonjuk. ennyire nincs telefonjuk Jó, neked kívánok! Nagyon jók a zenéjét, és nagyon nagyon tényleg szinte várom, hogy végig hallgassam a számokat, de azért a kérdésére választ, hát nem tudok adni, csak úgyis tudom, hogy ez egy költői kérdés, mert azt, hogy mi volt a Juncker levélben, azt ugye nem népszerűsítik, a bár aki akarta, azért el tudta olvasni. Viszont arról tájékoztattak tegnap nagyon keményen és nagyon egyértelműen, hogy már azt igye itt ez az ország, hogy az EU pénz miatt van itt. Bármilyen. De, de ha a fia elkezdi olvasni a hábor és béke második kötetét előszörre, akkor nem kérdezi meg tőle, hogy drága fia, nem kéne az elsővel kezdeni? Hát hát most jó, Nem kéne a feje a talpára fordítani ezt a szerencsét lehéggel? Tényleg. Egyet kívánok lehet. Novos és Tibor van a vonalban. Hát most attól kezdve elvileg megint folytatjuk azt, amit néhány éve elkezdtünk. Mindig mások a témák, mi megbeszélgetünk. Állal néhány... Mindjárt kínos pillanatokat fogok okozni magának, de nem lesznek igazán kínosak. mert el, Brüsszelben voltam. És azon gondolkodtam néhányat magammal, hogy vajon a mi nexusunk az milyen, hogy én most felhívjam-e önt, hogy megiszunk -e egy sört, ami egyébként... lássuk egy el... be. Igen, de én nem kockáztattam meg. Ez mikor volt? Megmondom, ennek a múlt héten. De melyik nap? Mert nem voltam minden nap Brüsszelben. Még jobb. Tehát most nem, de egyszer, egyszer amikor majd itt Pesten sörözünk, bár Pesten szoktunk sörözni, más szoktunk inni, ha egyébként ilyen előfordul. De gond, gondoltam őrre. Ő merre felé lakik? Bár egyszer, egyszer elmesélte, nem kell, hogy a ház címet mondja. Magyarországon, hogy büszke? Ne, nem, ne, ne, ott, ott, Brüsszelben. Hát egy, egy olyan, a központtól körülbelül gyalog mondjuk egy olyan, egy órányira autóval, csúcsforgalmi kívül 15-20 perc minden lév részben, amit így mondjuk zuglóhoz tudnék leginkább okay, hasonlítani. No, no, no. Ja, nagyon jó. Azt el nekem, hogy a Grand plaza a múlt héten valami sajtvásár volt, vagy mi volt ott? Nem tudom. <laughs> az, az, igazság. az az igazság, hogy a ami talán egy, egy rejtett oldala a. a Tehát most a azt úgy kell, hogy mondja, hogy jön a Grand Place-on, nem, nem is kell, hogy feltétlenül előforduljon, miközben Brüsszelben nem, van. Nem, egyrészt, egyrészt így van, mert a Grand Place a, a, városnak a, a városnak a hagyományos központja, vagy a turisztikai központja, mi pedig az úgynevezett Európai Negyedben vagyunk. Azért az, az a Grand Place-tól egy olyan, gyalog is egy olyan negyed óra, és nem arra felé járnak az útjaim, mert keveset vagyok Brüsszelben, az az igazság. Tehát hétközben is, azért kérdeztem, hogy melyik nap, mert mert a annak ide a rádióban fizettek az embernek kilométerpénzt ez nagyon rendesen lehetett keresni ugye a 80-as évekről beszélek ön hány városban volt a múlt évben? vagy múlt héten? a múlt héten? a múlt héten, Igen. A múlt héten hát Brüsszelen kívül Olaszországban voltam és ott voltam négy, négy városban miért van Brüsszel teljesen feltúrva? Hát egyrészt azért, mert amikor kialakították a közlekedési szerkezetét, ezt az aluljárós, fölüljárós részt, amit sokan átkoznak, sokan meg rendkívül praktikusnak tartanak, az nagyjából a, a ugye hát az 50-es, 60-as volt egy nagy, nagy építési láz, amikor, amikor Brüsszel sok mindennek a központja is lett, és... Uh, és sokak szerint akkor rombolták le az igazi bájos Brüsszelt, és épült ki ez a, ez a beton, ami az európai negyedben van. De akkor még a, a, az autós kultúra egy, for, egy forradalmának egy újabb fázisa előtt voltak, és kezdik kinőni a város. Brüsszel az egyik legközletedési dugók által leginkább terhelt város világviszonylatban is. Önnek egyébként ott van valami kedvenc helye, ahol valakivel találkozik, ha egyébként valakivel találkozik, vagy az szintén abban a negyedben zajlik, ahol éli az életét? Ez abban a negyedben praktikusokból elsősorban. Vannak kedvenc helyeim Brüsszelben, ahova, hogyha esetleg ott vagyok, és esetleg még szabadidőm is van, akkor, akkor szívesen elmegyek, de, de a, a találkozók azok vagy benne az házban, tehát ahol, ahol, ahol vannak a irodalaink ott zajlanak, vagy a közelben lévő. Káviházakban, vagy, vagy sörözőkben. Ugye, ha én egy olyan műsorban lennék, ahol van szerkesztő, és mondjuk nagyobb hallgatottsággal vagy nézettséggel bírna, mint amit egyébként csinálok, akkor biztos, hogy a szerkesztő már ordítana a fülembe, hogy de már réges-régen a luxemburgi bíróság döntéséről kellene beszélni, és önt ízekre szedni, de még mindig nem jött el az a pillanat. Azt akartam öntől kérdezni, hogy ez új trend-e, hogy fekete öltönyhöz barna cipőt hordanak. De ez kifejezetten. Igen, ez azt hiszem új trend, amivel ami, ami, én nem is tudok azonosulni, tehát... De fengén. nagy számban hordják. Igen, igen. Ez én, én nagyjából, igen, igen, de ez tömegével látszik, igen, a sötétkéköltönyhöz is barna cipőt hordanak, nekem már az is egy ilyen forradalmi megoldás, de ezt Magyarországon is sokan teszik, de, de valóban a fekete ötényhöz is barna cipőt hordanak, hát, igen... Végül azt akarom öntől kérdezni itt az ugany híradóban, hogy önnek van egy munkatársa, aki megházasodott, és feleségül vette a miniszterelnök lányát, és az ő az ön munkatársa, ezt ugye jól tudom. Igen. Azt volt, kérde... igen. Volt? Volt, volt, igen. A július, július közepétől végétől már nem dolgozik nálunk. Föl, föl mondott, igen. Csak arra de... voltam kíváncsi egyébként, hogy mondjuk az, de ez ugyanazra vonatkozik, mint a mi, mi kettőnk sörözése Brüsszelben, hogy ön például ebből az ismerettségből adódóan jelen volt-e az esküvön? Tehát, hogy milyen a Bizony. Igen, igen, igen, igen. igen. Ön mennyivel? Rossz a kérdés. Volt-e önnek sejtés a Luxemburgi bíróság döntése felől? De mindenkinek volt sejtése, a Magyar Kormánynak is volt sejtése. Hát ugye megjelent hetekkel ezelőtt már a főtanásnoki kivélemény, amitől nagyon ritkán szokott eltérni a Luxemburgi Bíróság, tehát egyfajta előrejelzése a végső döntésnek. Lehet-e azt tudni, hogy egyhangulak hozták, vagy ez hogyan van Hát ezt nem tudom. A, ugye a Luxemburgi Bíróság nem csak földrajzilag van távol Brüsszel, ezért volt nekem mindig vicces, amikor a, a bíróság ítéletét kihirdetését követően magyar politikusok Brüsszel ostorozták a Brüsszel politikai döntés. Hát nézze, innen Luxemburg-Brüsszel egy kutya, tök mint Operatország. operetország. Budapest Bukarest. De nem tudjuk, én nem tudom, hogy a bíróság... Jó, de az ott nem úgy működik, mint a Magyar Alkotmánybíróság, hogy valaki, csak kérdezem, nem tudom, hogy külön véleményt a döntéshez, vagy... De lehet, de lehet, de itt tudom, hogy nem történt ilyen. De hogy egyébként a határozatózata során volt -e olyan vita esetleg, ami megelőzte, csak aztán nem vezetett akár párhuzamos, akár különvélelő, meg fogalmazása, az A régi uniónak mennyire volt jellemzője az ilyen bírósági per olyan ügyben, mint ami ember most született, miközben nem volt hasonló ügyben, nem volt ilyen migrációs probléma? Oh, rengeteg, rengeteg. Sőt, van olyan az integrációval foglalkozó elméleti szakember, aki azt is mondja, hogy valójában az Európai Bíróság volt az első időszakban, különösen a legfőbb motorja az európai integrációnak. Például a bírósági határozat mondta ki, a 60-as és 70-es években több olyan bírósági határozat született, ami, ami újra is értelmezte magát az integrációt. Így mondta ki bírósági határozat például azt, hogy a közösségi jog, tehát a, a, akár a tanács, akár az Európai Parlament és a tanács által elfogadott jogszabályok közvetlenül hatályosak a tagállamokban, vagyis nem olyanok, mint a hagyományos nemzetközi szerződések. Ugye a nemzetközi szerződéseknél miután megszületett maga a nemzetközi jogszabály, kötelező érvényű jogszabály, utána még az, ad, az adott ország parlamentjének azt be kell iktatnia a, a jogrendbe, a közösségi jognál, tehát az Európai Uniós joganyagnál ez közvetlenül érvényesül. És ez nem az én ez megítélésem például... kérdése? Igen. Ez például egy ilyen, ilyen segítsen, az, összetét... az összetétel az miből? Az hogyan jön létre? Minden tagállamnak van egy bírája. Hasonló a az ilyen értelemben. mert az van a magyar bíró is. Juhász Szentrének hívják. És ő különböző tanácsokban tömörülve Látják és ott szintén dolgokat. az a szokás, hogy külön nem beszélünk róla. Én a Júhesz nem hallottam az elmúlt időben de lehet, hogy ez az én hiányosságom. Hogy külön nem beszélnek. Hát igen, tehát, hogy egyébként beszélhetnek-e a döntésről. Ja, én hát ezt nem tudom, szerintem hasonló kép, hasonló kötöttségeik lehetnek, mint a magyarországi világnak. Tehát külön vélemény nem fogalmazhatnak meg a bíróság döntését. Mi, ala, ki, mi alapján ki a dönt, tehát ki, ki a bíróság elnöke, mi alapján döntük el? Űgy, ez most egy jó kérdés. Hát, talán a tagállamok, vagy a tagállamok döntenek, vagy az Európai Tanács dönt róla, vagy pedig a, az Európai Bíróság választja meg a saját elnökét. Azt nem tudom. Most minden esetre egy, egy Lénárt nevű luxemburgi ember az Európai Bíróság elnöke. Nem, nem is luxemburgi, bocsánat, holland talán. Az Európai bíróság elnökező. Mennyire követi ön azt, hogy egy bíróság ítéletnek az ön hazájában, ezt illet a legszebb foglalkozni Magyarországot, hogy milyen kommentár áradat fogadja őt? Hát, természetesen követem, de ismeri, amivel elég régóta beszélgetünk ahhoz, hogy ismeri az én bírósági döntések kommentálásával kapcsolatos álláspontomat, tehát én... én, Jó, én nem... megvan ez a moldovai izé, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. Igen, igen, igen, abszolút. abszolút. A nem gondoltam, hogy ne, egy, egy érdemé nem volt. Hát gondoltam, gondoltam, volt. Én, én, én továbbra sem látom a... Még a politikai, politikai hasznát sem nagyon látom a bíróság oxidásának, mert megértem, hogy valaki első felbúzulásában ilyenkor mond egy cifrát, de... De nem értem, hogy a, egy, egy... Tehát nem, nem látom, hogy hol van ennek a, a politikai hozadéka. Azt kérdezem öntől, hogy amikor arra hivatkoznak, hogy egy történetnek az ismeretét az mindig az befolyásolja alapvetően, beleértve, hogy nyilvánvalóan. Tehát azért ugye poszletanáról kell kiddúlni, aki a bölcsőszkanon azt mondta, hogy azért nem árt, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismerete. Nos, most ugye a téma ismerete azért nagyon sokszor abból is adódik, hogy maga a tömegkommunikáció mit tesz lehetővé a tekintetben, hogy az a bizonyos tárgy, ez mennyire lehet mennyire lehet megismerni, és most média médiakritikával nem foglalkoznék. De szóba került például az, elsősorban kormánypárti oldalon, hogy rövidesen ennek a döntésnek a hatája le fog járni valamikor szeptemberben, tehát valójában valami olyan dolog kapcsán dönt az Európai Bíróság, aminek semmi jelentősége nincs. Valójában ennek az 1200, nem tudom pontosan, nézze el nekem, nem hiszem, hogy ennek van Igen. pontosan a jelentősége. Ez, hogy ezt, ezt mennyi ideig kellett volna egyébként megoldani, ennek milyen jelentősége van? Egyáltalán akkor mi alapján hozták meg ezt a döntést időbelileg? Akkor, hát a tanács hozta meg a döntést. Tehát ha a szépsége a dolognak az, hogy valójában mindenki a bizottságot ostorozza, és annyiban ez igaz is, hogy a bizottság javaslata alapján született meg a döntés, de valójában a tanács, tehát a tagállamok képviselői oszták meg a döntést. Ugye itt három ország szavazott ellene, ez volt Magyarország, Szlovákia és Románia, a Románia később azt mondta, hogy tévedésből szavazott ellene, de a pedig tartózkodott. Tehát ezek voltak a szavazati arányok, de minőséget többséggel fogadta mm -hmm. el a tanács. Akkor a döntés alapja az volt, hogy sürgősen meg kell oldani. Az, az Olaszországban és uh, Görögországban, Görögországban fel, hal, feltorlódott, vagy felhalmozódott. Jobban feltorlódott, uh, jól, jól választott szót. Feltorlódott, uh, beváldorlott a meget. Felhalmozódni tervezet... dolgok szoktak, feltorlódni pedig jo. inkább emberek talán. A az, az, hogy a történet, tesz, hogy az eredeti változatban Magyarország is szerepelt, tehát Magyarországról is vitte volna el. Ez az 54 eh, ezer? Így, így, így, van. így van, csak Magyarország kérte, hogy ne csak, hogy ne ne szerepeljen az elvitelre szánt országok között, de a címből is töröljék Magyarországot, és általában minden szempontból töröljék. Ez volt az, amikor a magyar miniszterelnök azt is nyilatkozta, hogy Magyarország nem kíván részt venni uh -huh. ebben az egész uh, migrációs sette, húszában csak megfigyelőként. Uh, Na, no, és akkor született ez a döntés, hogy akkor Görögországot és Olaszországot megsegítik, hogy miért a két éves határidőt választották, mert egy két éves határidő volt ennek a mechanizmusnak a lényege, az valószínűleg az oka az lehetett, hogy eredetileg egy meghatározott mennyiségű bevándorló szétosztásáról döntöttek. Tehát nem egy folyamatos mechanizmust hoztak létre, hanem egy egyszerű szétosztást, és valószínűleg a mögöttes szándék az lehetett, hogy két év után megvizsgálják, és ha kell, akkor újabb döntést fognak hozni. Most ez vezet át minket a jelenbe, mert valóban így van, hogy szeptember 26-án le fog járni ez az áttelepítési mechanizmus, de egyrészt van ebben egy olyan klauzula, amely, ha a rendkívüli helyzet fennáll, akkor még lehetővé teszi ennek a meghosszabbítását, ha jól emlékszem december 26-áig. Ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy az áttelepítési mechanizmus nem működése is, vagy hát csökevényes működése is egy rendkívüli helyzetet eredményez, hiszen tudjuk, és erre a magyar kormány most már hivatkozik is, hogy, hogy vannak országok, amelyek csak elenyésző számban hajtották végre az áttelepítést. de elvileg van arra lehetőség, hogy, hogy ezt meghosszabbítsák, illetve azt sincs kizáró, hogy egy újabb döntés szülessen, tehát nyilván egy politikai vita lesz majd a jövőben ismét. Ugye általában ugye mind a egy jogászok vagyunk, csak ön egy kicsit jobban élt hozzá. Hát hogy nem biztos. Feltételezem, hogy ugye azt szokták mondani, vagy ugye úgy tanítják, hogy minden törvény annyit ér, mint amennyit a szankciójával egyébként meg lehet valósítani. Minden bírósági ítéletben van egy szankció, vagy minden bírósági ítélet valamit kimond, de az nem úgy van, hogy csak úgy elszáll a levegőben, mint egy jó napot. Az a bírósági ítélet, ami most született, az mire kötelezi Magyarországot? Hát, ugye az a bíróság ítélet, hogy most született, ez elutasította a magyar és a szlovák keresetet. A magyar és a szlovák kereset arra irányult, sok minden más mellett, bíráljon tekinten, el XY kérelmet. Nem. Igen, hanem nem? arra irányult, hogy az a tanácsi döntés, amely az áttelepítési mechanizmus uh -huh. keretében meghatározta, hogy, hogy hány kéremet kell elbírálni, az nem szabályszerűen született meg, tehát nem lehet... Jó, tehát valójában egy formai, tehát egy formai kérdés. Így van. Tehát most direkt, direkt módon ebből még semmilyen kötelezettség uh, Magyarországra és Szlovákiára nézve nem számít. Tehát most nem, nem az van, hogy holnaptól érkeznek a, a menekültek és Magyarországnak el kell jó beszél, viszont, mert az az Európa Igen. Viszont... Van egy kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal, Csehországgal és Lengyelországgal szemben, mert szlovákia közben megkezdte az együttműködéséget az Európai Unióban, Magyarországgal, Csehországgal és Lengyelországgal szemben, amely már azt, azt célozza, hogy mivel nem tesznek eleget az áttelepítési mechanizmusból adódó kötelezettségeiknek, ezért ezt végrehajtasz. Nagyon jól beszélben, ugye itthon az volt a kritika, például megint kormánypárt, tehát én folytában védem mm. pártunkat és kormányunkat, nem önnel szemben, hanem úgy általában, bár az úgy meglehetősen nehéz. Ugye az volt a logika, de ezt ön is hallotta, hogy miféle dolog az, hogy ezt a kötelezettség szegési eljárás megkezdik még a bíróság döntése előtt gondolom, hogy ezt szintén jobban tudja, mint én. Ez is van, ez is van. Ez egyébként korábban is megindulhatott volna. A bizottság nagyon sokáig amiatt halasztotta a kötelezettségszegési eljárás, egy bírósági eljárás van folyamatban. És akkor ez valahogy megváltozott, ha jól emlékszem, május-június körül, vélhetően pontosan. Hát szerintem ez a főtanácsosi vélemény nyilvánossága hozatala lehetett, ami valóban mindenki számára azt fogják. Mölgyi erre azt, hogy ez barátságtal a lépés vagy ennek nincs Mondhatjuk. Szerintem mondhatjuk. Igen. Igen. Tehát bevárhatták Igen. volna. Hát, igen. Belejött, igen, hogyha bevárják, bevár. akkor most nem lenne más a helyzet, csak ez később indult volna el a kötelezettségszegési igen, eljárás. Egy időbeli, igen, egy időbeli csúszás vagy halasztás lenne csak. Ugye most, most az a kérdés, hogy nyilvánvalóan a magyar kormány és a bizottság nem fognak tudni megállapodni a kötelezettségszegési eljárásban. Valószínűleg a következő lépés itt is az lesz majd, hogy most viszont az Európai Bizottság fog bírósághoz fordulni, az Európai Bírósághoz, hogy hozzon egy olyan döntést, amivel megállapítja, hogy Magyarország, Időző Csehország és Lengyelország a kötelezettségét hol, szektem. Hol jön, amikor... hol jön elő az a jogrendben, hogy ezt a bizottságnak kell megtennie? Vagy ez, ez így le van írva? A bizottság kezdeményezte a kötelezettségszegési hát. eljárást, És miután nem tudja kikényszeríteni, a kötelezettségszegési eljárásnak a lényege az, hogy kikényszerítse, hogy a tagállam a közösségi jognak megfelelően hát. viselkedjen. Hát. Ha ezt nem tudja, ez a is erre elresett gyakorlatilag egy tárgyalási mechanizmus. Leveleket tűzözgetnek, uh -huh. tárgyalnak és megkodálják. Van ennek határideje? Tulajdonképpen nincs. Akkor elfogyott az ember türelme? Már az így, egy így, mind... azt is hát igen, amikor, amikor a tárgyaló felek úgy látják, hogy most már beszéltek eleget és, és nem valószínűleg nem közelődtek ez álláspott. Orbán Viktor türelme és a Juncker türelme, vagy az ön is? Hát az én türelmem nem, mi ebben nem vagyunk belegomba. a. Ez a Dimitris Safrancoulos türelme, aki a belügyi, vagy belügyi és migrációügyi biztos, és hát nyilvánvalóan Jean-Claude türelme is, illetve a másik oldalon Pintér Sándor Rócsányi László és Orbán Viktor közelben. Magyarul, hogy amikor a bizottság egyébként bírósághoz fordul, akkor Expresszis Verbis a bizottság ugyan a bírósághoz fordul, de azt nem kell mondani, hogy Navracs és Tibor hazafiatlan volt, mert ebben a bizottság úgy fordul, hogy ebben önnek ezügyben nem kell véleményt formálnia. Én ezt jól mondom, ugye? Igen, igen. Tehát nem kell azt mondani, hogy ezzel egyetért, és azt se kell mondani, hogy nem ért vele egyet. Nem, tulajdonképpen nem. Igen. Ez ebben az esetben ez egy bejelentés. Mi van a tulajdonképpen mögött? Az van a tulajdonképpen mögött, hogyha, hogyha jól megalapozott, olyan a kollegiálitás alapján működik a bizottság, ami azt jelenti, hogy bárki a másik tevékenységi, egyébként nem nagyon szólhat bele a másik tevékenységébe. De ha valami olyat lát, ami, ami nyilvánvalóan jogszabálysértő, vagy, vagy a bizottság tekintélyét csorbítja, vagy valami olyan körülményről tud, ami alapvetően befolyásolhatná a bizottság működését, esélyét, hogy ilyesmi, akkor az köteles jelezni. Tehát, hogyha én azt látnám, hogy mondjuk valami történik, Magyarország, a magyar parlament elfogad egy, egy jogszabályt, ami, ami lehetővé teszi, hogy mostantól akkor érkezzenek a Menekültek vagy elbírálják a menekülteket, nem tudom, akkor én nekem ez kötelességem nem a természetesen jeleznem a Demisus Ablosz felé, aki megindítja a kötelességszerését. Így azt jelez. lehet mondani, ha az ember nagyon mégis önt biztorgálni akarná, hogy potenciálisan ott van az önbelegyezése is. Hát nagyon kihegyezve igen, de hát a, igen. igen. De hát annyira, amennyire, amennyire egy másik területnek a... Okay. Két egyen. év múlva dönteni fog mondjuk megint a bíróság. Tehát nem, azt nem lehet őket megvádolni azzal, nagyon gyorsan dolgoznának, de hát a jó munkához idő kell. Az mire szólíthatja föl Magyarországot? Mert ugye erről már korábban is beszélgettünk, hogy egyébként ezt meg lehet -e úszni, és ön különböző pénzügyi szankciókról beszélt. Mit, fog, mit, mit, mit dönthet ez ügyben a bíróság, amikor immáron kötelezettségszegési eljárás indul ez ügyben? Hát ez a részben attól függ, hogy a kereset majd mire vonatkozik. Ugye, mert mi mire vonatkozik? Hát kereset szerintem arra vonatkozhat a bizottság részéről, hogy állapítsanak, hogy Magyarország megszegi a tagságból eredő kötelezettségeit, és kötelezze Magyarországot arra, hogy működjön együtt az Európai Bizottsággal, és a más tagállamokkal, a tanácssal az áttelepítési mechanizmus működtetésében. Tehát ez Ezt ilyen elvi jelentőségű is lehet, és semmi egyéb? Hát utána, hogyha ez megtörténik, akkor jön a végrehajtási szakasz, ugyanúgy, mint a magyar kereseljárásban. A végrehajtási szakasznál akkor mondjuk a magyar kormánynak és a bizottságnak újra le kell ülnie most már a bírósági kötelezettség vagy bírósági kötelezés keretein belül megtárgyalni, hogy akkor hány darabot, hogyan, mikor és a többi vesz át, illetve ha ekkor is azt mondja a a, mondjuk a magyar kormánynál, pedig a nem hajlandó végrehajtani a bírósági ítéletet, Igen. tehát nem is ül le a Igen. bizottsággal tárgyalni, akkor kiszabnak egy, egy pénzügyi büntetést, ez a, ez a szankció tulajdonképpen, amely, amely szankció, a, most ha jól tudom, akkor talán a nemzeti össztermény, Hez, Jó, hát ugyanolyan bonyolult számításnak az eredménye, mint amilyen bonyolult számításnak az volt az eredménye, hogy hány kérelmet kellett volna nekünk elbírálnunk. Így van, de nagyon drága, az biztos. Tehát ez, egy, ez, egy, ez egy tényleg elrettentő erejű szankció, tehát sok ország csinálja azt, hogy a végsőkig feszíti a húrt és nem hajlandó a bizottsággal együttműködni, nem ebben a kérdésben, hanem más kérdésekben. Bíróság Majd az utolsó pillanatban visszalép. Igen, mert nagyon a pénzügyi büntetés az, vagy a pénzbüntetés az, az egy nagyon brutális összeg. És a pénzbüntetés pedig nem elbliccelhető. Az nem elbliccelhető, mert azt, azt igazolják, hogy így fogalmazunk ilyen uh -huh. szép magyar magyarul. Az a levelezés, ami ezzel párhuzamosan folyik jelenleg, és amelynek csak egy része olvasható, a kormány.hu oldalán, ami szintén a hazai médiának egy eléggé furcsa változata, mert ugye a politikó lehozza a Junker levelét, de a politikó az még egyelőre nem egy hazai intézmény. Nálunk azt lehet tudni, hogy mit írt az Orbán, mit írt a miniszterelnök Junkernek, és hogy aztán az ő válaszára mit ír. Ön azt izgatottan figyeli, és nem kommentálja? Én ezt jól szerettem? Hát nem, ugye én... Megint csak a, a független viszonyomból adó kötelezettségeknek köszönhetően, vagy abból adódóan, amennyiben kommentálnám, én csak a bizottság álláspontját mondhatnám. Ezért inkább nem kommentálom. Természetesen teljesen elfogadott dolog, hogyha egy biztos. A saját országa érintett és konfliktusban van a bizottsággal, akkor a bizottság nem várja el, hogy bármilyen szempontból így. Csak azért nagyon érdekes a helyzet, mert a visszaemlékszik rá, és önnek elég jó emlékezete van. Ugye hányszor beszélgettünk például a különböző szimbólumokkal kapcsolatban arról, hogy az Európai Unió logikája az teljesen követhető, de milyen mértékben nincs tekintettel a frissen csatlakozottaknak a történelmére, ami például Igen. a horok keresztnek vagy az ötágú csillagnak, a a viselését illeti. Emlékszik rá? Igen. igen, igen ugye abszolút, tökéletesen igen. ebbe a logikába illik az, amit Orbán Viktor most Jean-Claude Junckernek írt, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy lehetséges, hogy az ő logikájuknak ez felel meg, de mi nem vagyunk gyarmadtartország, nem is voltunk, a mi életünk más is, és tessék szíves lenni, tudomásul venni. Amit ön mondott akkor, és ami most elhangzott, ezek az ön fejében mennyire párhuzamos analógia. Sok szempontból igen, én meg kell, mondjam, hogy én a, a gyarmattartó országra való hivatkozást, uh, én, én ezt, én ezt nem, hogy mondjam, nem, tartom egy, nem tartom egy erős érvnek ezekkel az országokkal szemben, mert, uh, mert ezek az országok, az el, hát mi ezt egy kicsit, tehát ebben van mindig egy kicsit vád is hogy mivel ők gyarmatartók voltak, ezért akkor most lássák el a volt gyarmat, gyarmatokról érkező népességet, és ez egyfajta morális kötelesség nekik. Ők viszont ezt nem így érzik, ők ezt most már azóta az elmúlt fél évszázadban átszínezték a maguk számára különleges gazdasági és kulturális kapcsolatokkal. Tehát ez a fejlesztés politikai aktivitás, amit, amit Nagy-Britannia vagy Franciaország Afrikában kifejt, az jó részt a volt gyarmatokkal fenntartott kereskedelmi és gazdasági és befektetési kapcsolatok. Más hangszerelésben, tehát én szerintem ez ott nem üt ez a vád, mert ők nem, érz, nem érzik már magukat, emiatt, és ezt a jobb oldalon itt Magyarországon is sokszor felhánytorgatják, hogy nincs lelkiismeretfúrásuk ezeknek az országoknak az egykor volt gyarmattartásuk miatt. Ez kétokból sem hogy mondjam, fájdalmas vád számukra. Egyrészt mi azért tényleg egy az elmúlt 50 év marxista történetírásának következtében mi a gyarmatosítást és a gyarmattartást, tényleg egy pokoli bűnnek tartjuk. Ott nyugaton ezt nem így látják, vagy nem ennyire egyértelműen és egy színünet látják. Másrészt pedig mondom, ők úgy gondolják, hogy azóta is, ők a különleges gazdasági kapcsolatok révén már nem gyarmatosító, gyarmatosított kapcsolatban vannak, hanem egy fejlesztéspolitikai kapcsolatban. Tehát, és egy luxemburginak ezt uh, írni, meg különösen nem. Szerintem ez nem, nem üt, tehát ez a vád nem üt. Az, uh, igen. Lehet, hogy jobb lett volna inkább a mi speciális, kulturális problémánkat ezzel kapcsolatban Elmagyarázni, és, és itt uh, lehet, hogy, uh, most persze ez egy hülyeség, ezen a rádión keresztül osztanácsot, de az ukrajnai magyarság helyzetét felhozni példaként, ahol, ahol az én többszörös sürgetésemre is eddig még a bizottság nem szólalt meg, noha Ukrajna nem Európai Uniós tagállam, de látható volt, hogy jön ez a törvény, ez a nyelvhasználat ami megszületett. A nyelvhasználat, igen, ami az, az anyanyelven való tanulás joga, egy az Európai Unió által elismert alapvető emberi jog. Én többször is jeleztem Johannes Hahn szomszédságpolitikai biztosnak, hogy, hogy Ukrajnában egy nagyon-nagyon kedvezőszön és diszkriminatív törvény van születőben. Ő vette is ezt a jelzést, de mindez idáig, amíg ezt nem fogadták el, addig az Európai Unió azt hiszem, hogy ezt nem jelezte, vagy legalábbis nem elég hatékonyan jelezte. Azt árulj el nekem, hogy ön le tudja fordítani a saját nyelvére az, ami permanensen elhangzik, már mint úgy permanensen, hogy minden nap csak más-más szájból, hogy a kormány minden jogi eszközt igénybe fog venni azért, hogy az ország függetlenségét megőrizze, ugyanis erre kapott mandátumot a választóktól. Tehát, hogy hányféle jogi eszköz van? Ez egy nehéz kérdés, amin körülbelül keresztül kellene jegyzetelnem, megolvasnom, meg hogy meg tudjam mondani. Magyarország függetlenségét semmi sem veszélyezteti. Magyarország a tagjává vált 2004-ben egy olyan jogközösségnek és intézményi közösségnek, amelynek a tagságával együtt, a belépéssel együtt elfogadta annak a kötelezettségeit és Az akkor aktuális a meglévő és a jövőben megszülető kötelezettségeit. És ma Magyarország ebben az esetben egy ilyen kötelezettséget nem teljesít, illetve a Magyarország részéről egy ilyen kötelezettség megszületése vitatott. De meg nincs közel függetlenség. Ez Magyarország független ország. Azt kérdezem öntől, hogy ő nem szokott nagy levet ereszteni, vagy ha igen, akkor az se feltétlenül rám bizza, hogy én azt onnan eltávolítsam, de mennyire viseli önt meg, aki egy kifejezetten lojális ember? Tehát ön egy hazafiaszó jó értelmében, és van egy elkötelezettsége a bizottság iránt az ottani helyzetéből adódóan, de vannak szituációk is, ez a mostani, ez szerintem egy tízes skálán inkább 10-esre, az, mint esre ahol az ember azért lelkeszerint azt mondaná, hogy egyrészt másrészt, de a helyzete ezt még se teszi lehetővé. Csak egyrészt tud mondani, vagy, vagy, vagy, vagy csöndbe marad. Hát igen, igen. Nekem, nekem a dologgal kapcsolatban van egy személyes véleményem, nyilván. Tehát... Ami, ami ebből a szempontból, és mindaddig, amíg hivatalban vagyok, addig a közvélemény számára teljesen, illetve valószínűleg a közvélemény számára nem lenne írlevás, de én úgy gondolom, hogy kell lennie. És vannak, vannak olyan, olyan lojalitás kötődéseim, amik nagyon nehézé teszik a, az egész helyzetet. Amit én ilyenkor mindig tudok tenni, és kisebb-nagyobb hatékonysággal tudom is tenni, az, hogy megpróbálok közvetíteni mindkét irányba informálisan, természetesen. Igény tartanak? Igény tartanak, igen, igény tartanak. nem, A dolog természetéből adódóan nem tud százszázalékos sikerülni, ha már 50 már úgy ha a 30 százalék sikerül, Ó, akkor, egy... akkor annyira megölegettem, hogy én ezt a 30 at nem én találom kevésnek. Én is így tehát az pont 30 százalék az, mint a semmi. Tehát <gül> szerintem ezek, ezek, ezek érhetnek valamit, de természetesen nagyon sok frusztráció van a dologban, persze. Volt, itt már kifelé haladunk, hogy volt egy interjú a 168 órában a távozó hol a nagykövettel, azért azt ugye ünnepelték a 168 órának az újságíróját, holott, ahol az a bizonyos megjegyzése volt a távozó nagykövetnek, ott azért egy szerkesztő utólag megkérdezhette volna a hogy Drágán te ezt miért hagytad itt szó nélkül. Számodra ez evidens volt, hogy ezt egyébként neked nem kéne megkérdezni, hogy ez minden vonatkozásban helytálló, -e, De ezt nem így gondolta. A 168 óra, vagy elhangzott ilyen kérdés, és nem került be az interjúba, vagy else hangzott. Én minden esetre ezt az újságírse lap részéről egy nagyon súlyosan kifogásolható dolognak mondom, tehát miközben itthon ünneplik a 168 órát és az, újság, az újságíró nőtt én azt gondolom, hogy nem lett volna a kevés, kisebb glória, hogyha erre rákérdez. Ugyanakkor azt kérdezem öntől, mint ex-külügyminisztertől, hogy az a reakció, ami erre született, az nem volt, tehát az akció-reakció közötti távolságot, én ha azt érzem, hogy eltúlzott. Tehát nem, semmi olyan dologra nem akarom rávenni önt, amire egyébként se tudnám rávenni, akarnám se, de, de nem tudom, milyen jelzőt kéne találni, de én azt eltúlzottnak találtam, ahol valójában valaki e ezt demonstratív eszközként használja. Ha valamilyen mondatot ezügyben tud számomra mondani az a mondat, hogyan szólne, vagy köszöni szépen nem szeretne semmit se hozzáfűzni? A Péternek az első reakciójával tökéletesen ö, egyetértettem, és, ö, és a, a, a Holland meg a tehát a, a, a, a, azzal a felszólítással is, ami a holland minisztert magyarázatra szólította fel, ami mm. a hollandküdi meg is szólalt, szerintem ez egy teljesen érthető dolog. A, a második megszólalás az, hogy nagyköveti szintről, elsőbeosztotti szintre csökkentjük meghatározatlan ideig a, a diplomáciai képviselet működését, azt nem egészen értettem, és azt se tudom, hogy ott most mi történt végül, mert ha jól láttam közben az új holland nagykövet megérkezett. Tehát most, most akkor csak mi, nekünk nincsen nagykövetünk hágában, vagy nem fogadjuk az itteni holland nagykövetet, vagy tehát hogy ez, ez azon túl, hogy jól hangzik, és a médiának szólt, és nyilván egy ilyen politikai kommunikációs álláspont, de hogy ez valójában és is tényleg is semmit jelent. Az, amit a nagykövet mondott, azt hiszem, hogy rendkívül szerencsétlen. Nem szeretnék, pontosan ez a dolog lényege, de nem magamra voltam kíváncsi, és képzelj el, én már tegnap a hírtévében, ahol véletlen vendég voltam, elmondtam, hogy mennyire izgatottan vártam az önnel való beszélgetés. és egyáltalán nagyon izgatott vagyok az úgyben, hogy az Isten úgy döntött meg a szerencse együtt ebben a sorrendben, hogy visszatérhetek -e ez a napi műsorhoz és ebben az Időben, mert azért egyezünk meg, hogy a fürdőszobából, a fölhívtam volna, pénteken fél nyolckor, hanem biztos, hogy beszélgettünk volna. Ez, ez teljes mértékben úgy alakult, ahogy szerettem volna, és kaptunk még egy e-mailt is, bár biztos az ellenkezőt is elküldhették volna. Nagyon informatív és jó struktúrát volt a beszélgetés, sokat tanultam belőle, mondja XY-on, aki férfi. Köszönjük szépen, ez a legjobb. Jövő hét? Jövő héten vagyok, igen. igen. Köszönöm szépen a rendelkezésre álló. Önnek is. Önnek is. Önök Navracsis Tibort hallották ma, 2017. szeptember 8-án, pénteken, és elnézést a 8 órától, ami elmúlt 5 perccel. Hírek következnek itt, a CV Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Nem kapott meghívást Vladimir Putin Donald Trumptól arra a New Yorki csúcs találkozóra, amelynek résztvevője az ENSZ reformját fogják megvitatni. Ezt az orosz elnök külpolitikai tanácsadója jelentette be. Trump az ENSZ közgyűlés általános vitája kezdetének előestéjére hívott össze egy ilyen tanácskozást New Yorkba. A Reuters úgy értesült, hogy az eseményre azok a vezetők kaptak invitációt, akik aláírtak egy 10 pontból álló nyilatkozatot. Ez arra szólítja fel Antonio Guterres főtitkárt, hogy fogjon bele a világszervezet hatékony és célszerű megreformálásába. A 72. ülésszak általános vitája idén szeptember 19-én kezdődik Guterres beszédével Miroslav Lajcak szlovák külügyminiszterelnöklete alatt. Trump először szólal majd fel az ENSZ-ben, az előzetes tervek szerint az Oroszországot képviselő Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, 21-én mondja majd el beszédét. Észak-Koreában két tűzi és egy fennyeni nagygyűléssel tisztelektek szerda este a sikeres kísérleti nukleáris robbantást végrehajtó tudósok előtt. A fővárosban autóbuszokon vitték a központi kimér térre azokat a szakembereket, akik előkészítették a vasárnap reggel végrehajtott az ország történetében minden eddiginél nagyobb hatóerejű robbantást. A bombáról a zárt diktatúra azt állítja, hogy akár rakétára is szerelhető. Észak-Korea 6. kísérleti nukleáris robbantása általános nemzetközi bírálatot váltott ki, egyelőre egyetlen külföldi kormány sem erősítette meg, hogy valóban hidrogénbombát robbantott Észak-Korea. Most mutattak be egy új George Michael-nótát. A hírek szerint az énekes három meg nem jelentetett albumot hagyott örökül. Ezek valamelyikéről származik a dal. A címe Fantasy, és eredetileg valamikor a 80-as évek végén született, ám az akkor kiadott lemezről lemaradt. Egyébként a tervek szerint hamarosan megjelenik majd egy dokumentumfilm is az énekesről, Freedom címmel. Kis türelmet kérek. Bácska János a fél kilenctől beszélgetek, akkor most van rengeteg időnk. 061 489 0999 és 063677161 bármilyen témában. Szóval csak nagyon ha és le is cserélem, mert már volt, de most még a zenei szerkeztek. 061 4890 9999 0637 Jó, Jó reggelt kívánok! amennyiben bácska János polgármester úr beszél, szeretném megkérdezni, a Kiserdőn átvezett autópályával mi történik. Rendben van, kis erdő Kiserdő... Igen, ez a József Attila Azt és a bár Vekervetelet. Bárja, el nekem, hogy hogy a frászkonyhova van, és az emberi mindig olyantól van, ami nem fog. Kiserdőn átvezető... A tervezett autópálya. A tervezett. Ez a József Attila telet és a Vekervetelet között húzódna az erdőn keresztül. Tehát fal kiírtással nem kell kaptam Nagyon szép. köszönöm. Le kell De 85 tollan volt, én állítom önöknek a hét elején, és abban egy se alatt. Én nem tudom, hogy ez hogy megy. Így. 061-489-099- és 06 30 egy, egy, hat, egy. Innen meg még egy számot fogok lejátszani, de nem, innen csak egyet. Hát akkor ugye nem lesz zene, mert nem, nem, nem jó CD-t tettem be. De közben nagyon tudok figyelni. Én most semmivel nem fogok előjönni, tehát van ne számítsanak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Két dolgot szeretnék, ha megengedi. Egyrészt a, a tegnapi kormány úgy hallottam a Lázár úrtól, ha jól érteztem, hogy, hogy szeptember 26-án megszűnik, tehát lejár a kiírás. Elnéző, az előbb a Navracsi is pontosan elmondta, hogy ez ügyben mi a helyzet. Oké, okay, akkor bocsánat. Tehát akkor, akkor vissza fogom hallgatni. A másik pedig, hogy uh, a tegnap este beszélgetését, amit, uh, amit Horváth Péter érték hát én messze nem értek egyet, és, és méltatlan volt, tudom, Södi Gábor, tízminős úgyhogy ezt szerettem volna. Köszönöm Köszönöm szépen. Kejfejancsia, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, hogyha Netán itt volt valamiféle hangsúly, akkor ezt nem hallották rosszul. 0 és 4 egy Ha már egyébként, akkor hozzám Horváth Péter véleménye állt közelebb 89. 0999 és 0367 hét. Egy-61. Jövegat. Kicsit hangosabban, mert nem tudom, nagyon ha. A László vagyok és a Boráros Térén lakom. Igen. Hát az elmúlt 90 évemet nagyjából a Güneparton töltöttem ezzel kapcsolatban ez kérdésem is. Mert hogy ön 90 éves? hogy először is örülök, hogy visszatértem a műsorba. Én is, is örülök. Pont hogy a, a, a, olyan 40-esek vannak, pirány, a bácska Júri és a Bátyar Csű személyében, aki miatt szoktam hallgatni. Ön. Uh -huh. Na most azt szeretném kérdezni, a legutolsó Micsőhánában volt, amikor csinálták ezt a Nélú Parkot. Uh -huh. ott a, végre, en is milyen? Ott van végre. Ennél milyen parkot nem értettem pontosan? Nélú Park. Igen, igen. A, a igen, el. igen. nem örültünk, is, meg nem ismert. Hát nagyon rendesen megcsinálták, de aztán már az életet, ami addig ott éltünk, hogy mégis kifejülthetünk napozni, az megszűnt ezáltal. És erre föl akartam javasolni a polgármester úrnak, hogy a patoknak a közepére rakjanak egy öntött vas hamutartót, hogy ne tudják egyesek elfoglalni, hát nem akarom mondani, hogy hajléktalanok alvásra, és mi nem tudtunk leülni, mert hát a koromnál fogva egyre rövidebbek a sétatávolságaim. <gül> Most akkor hozzák ezeket a csodálatos nem tudom honnan padoknak, vagy minek nevezhet valamikat, uh -huh. és a, egy utolsó műsorában arról volt szó, hogy a bácsa úr azt rövidesen fel akarja számolni. Igen, emlékszem hát, rá. Hát ez az első két-három volt. ez kevés volt. Még erre, ez Jó, van. szóval fogom tenni. És utána való, nem tudom, hol a csodában hallottam, hogy még ezt is egy támogatási pénzből van ez van, de egyébként ön is betelefonálhat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, de szóvá fogom tenni természetesen. 1489-0999 és 063677161. Nem terveztem egy riportot, de ha nem telefonálnak, akkor még az a kevés idő is, amíg betelefonálásra van, az megszűnik, mert fél kilenc után bácska Jánosszal beszélgetek, kilenc után csász és oltal, nem aztán betelefonálási lehetőség már nem lesz ma. De a lehetőségek azok arra való, hogy éljenek vele, ha valaki nem él vele, akkor nem él vele. Közben zenei szerkeztet. Ez itt így megy 8 óra 18 perc van. Sándor már úgy nyilatkozott a Kossuth Rádió sporthírekében, mint ő lenne a Magyarunk Szószövetség elnöke. Sajnálom, hogy nem adtak tanácsot Császi oldal kapcsolatban. Az még fél nyolc előtt volt. De hát a Kejfejadcsi semmilyen vonatkozásban nem kívánság műsor. Valamit, igen? Nem szeretném, hogy semmi a lakást akarik, meg tolkozni a pizetben a Senki. 0 és 06, senki. Fiala János vagyok, és azt kérdezem Öntől, hogy miután semmilyen érdemleges dolgot nem hoznak elő a hallgatók, és rövidesen beszélgettek a polgármester úrral, Ön pedig küldött nekem egy csatolmányos levelet, de egyébként is régen beszéltünk, hogy van egy nyolc vagy kilenc perc rám. Akkor visszahívom két perc múlva. Köszönöm. I can see the future Rövidesen Baranyi kristinával fogok beszélgetni, vagy ő fog velem beszélgetni. Egyáltalán ez egy olyan műsor, ahol interjú talán a szó hagyományos értelmében nem is készülít beszélgetések vannak. Ebben is megkülönböztethető ez a műsor. Valaki szeretne kodkodácsolni itt velem, vagy senki? 0 1 4 8 9 0 Tegnap biztos voltam abban, hogy amikor elmondtam, hogy kaptam egy drága, de hatékony szert a szén ellen, akkor valaki meg fogja kérdezni tőlem műsorban, vagy azon kívül, hogy mi ez. De hogy a hallgatók mennyire kiszámíthatatlanok, és ettől szép az élet, senki nem kérdezte meg. Ezt most nem azért mondom, hogy valaki most megkérdezze, mert nem ezért mondtam, sőt, csak az élet kiszámíthatatlanságát szerettem volna érzékeltetni. Ülegelt, Én meg csak azt szeretném érzékeltetni, hogy szörnyen örülök, hogy magára akadtam újra. Én is szörnyen örülök, hogy ő szörnyen örül. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem tudom, látszál tegnap a kormányinkot? Nem. És Lázár úr mi viselkedik olyan fölényesen, amilyen fölényesen? Nem tudom, szerintem a Lázár ilyen. Szerintem nem viselkedik fölényesen. De nem, nem láttam tegnap, tehát, hogy tegnap más lett volna, mint egyébként. Jövő héten elmegyek, a beengednek. velem fölényeskedne, akkor szólni fog. De azt nem biztos, hogy elmondom, hogy ezt már már korábban valaki érzékeltette, de nem szokott velem se fölényeskedni, vagy Lehet? Baranyi Krisztina van a vonalban. Az iránt érdeklődöm, hogy ez a levél, amit ön elküldött, és amit a miniszterelnökség államtitkár küldött önnek Ebből nem világlik ki teljes mértékben, ez egy augusztusi levél, amit Kovács Zoltán államtitkár írt önnek, hogy ez mivel kapcsolatos? Ö, hát, bucsán, sem meg, nem tudom, már nem emlékszem, hogy melyik levelet Ez a köszönöm megtisztelő bizalmát és levelet, melyben jelezte a Budapest Főváros 9. Kelet Ferencáros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vagyonkezelési irodájában foglalkoztatott köztisztviselő kinevezésével kapcsolatos problémákat. Ó, igen, I igen, az ügy hátterére kíváncsi, Persze. tehát így jöttem én levelet. Persze. Uh, rengeteg jelzés érkezik hozzám uh, emberektől a Ferencváros szociális és piaci bérlakás, uh, hogy is mondjam, gazdálkodásával kapcsolatban. És ugye az elmúlt hónapokban elég sok sajtóhír jelent meg igen. azokról a piaci bérlakás uh, hoz való jutások van, ugye egyrészt aggályosnak tartotta a közvélemény, másrészt ebben az ügyben üdészségi nyomozás is kezdődött, és, és hát ezek nyomán én, én itána néztem annak, hogy nálunk a vagyongazdálkodási irodát, tehát a lakásgazdálkodással foglalkozó irodát kivezeti, és hát azt Ugye az ült ki, hogy az illető, aki az irodavezetője, az nem rendelkezik megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy irodavezetőként tevékenykedhessen, ami azért aggályos, mivel ezt a pozíciót most már 7 éve tölti be, és nem is úgy látom, hogy nem is tervezik azt, hogy mondjuk megfelelő jogszabályban, törvényben előjött szakképzettségű, végzettségű, emberrel töltség fel ezt az álláshelyet, holott mind belül a hivatalom belül, mint pedig kívülről lehetne olyan embert a lány, akinek mondjuk felsőfokú végzettsége. De neki abban érdemében össze lehet, vagy volt, hogy egyébként az, amit joggal kifogásoltak, az miért volt joggal kifogásolható? Nem azt mondtam, hogy törvényellenesen tettek, azt mondtam, hogy joggal, kifog... joggal volt kifogásolható. Igen? Nézd, a politikai felelősség ezekben az ügyekben nyilván a polgármesteré, de az, hogyha, hogy ismél a hivatalon belülről is kap olyan segítséget, amit mondjuk más, más személy a pozícióból adódóan nem adna meg, hanem mondjuk inkább fölállna az és azt mondaná, hogy ehhez nem asszisztálok, akkor lehet, hogy nem itt tartanánk. Jó, én a magam részéről ezt közvetítem, de miután ugye az én együttműködésem Ferencváros önkormányzatával nem kizárólag a polgármesterre vonatkozik, de ez egyébként minden, egy, tehát az összes együttműködésre vonatkozik, Ugye a dolgozó népet szolgálom, független attól, hogy azt a jobbik, a magyar szocialista párt, vagy a Fidesz vezeti, vagy az együtt, tehát én nem nagyon tehetek különbséget egészen addig, amíg itt élek. Tehát ezt hogy, a hosszú bevezető után valami lényeget is mondjak. Valamikor a jövő héten valami Valahol fussunk össze, és aztán beszéljük azt meg, hogy amennyiben a dolgozó népnek azt a részét szeretném szolgálni, akiket önképvisel, akkor azt hogyan valósítsuk meg a jövőben. Jó? Megköszönöm. <gül> Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Önök Baranyi Krisztinát hallották. 06148909990636771161. Másodperceken belül föl fogom hívni Ferencváros polgármesterét, ezt nem így fenyegetésképpen mondom. Ha valaki valamilyen ügyben még szeretne megnyilvánulni, akkor adnak most hajrá. Arra az időre én zenét be. Nagyon szép idő, kerekedik odakünt. Mindig elmondom, hogy a Magyar Rádióban annak idén egy bizonyos idejű hallgatás után automatikusan elindult valamilyen zene, mert ott a Magyar Rádióban az kizárt volt, hogy tudom is, én 15 másodpercig csönt legyen. De most már ez is lehetséges. Itt van a szabadság. Lehet 16 másodpercig hallgatni. A műsort a Ferenc Öncsegmányzat támogatja. Hallgattam műsort, hogy nem... Hát itt ott, mert hol vezettem, hol nem. Képzelj el, műsoron kívül egyszer csak kérdezni. Az ember azt gondolta, hogy a Navrasis Tiborral folytatott beszélgetés, az kivált valamilyen reakciót, az ígény a világára. Azt nem mondom, semmilyen, de... Egy ember küldött egy e-mailt. Ugye jelen pillanatban azt se tudjuk, hogy 80 millió emberhez szólunk-e, vagy 8-hoz. Ezt ugye nehéz megállapítani, de az a szerencsénk, hogy ezt korábban se tudtuk. Tehát olyan rádióban dolgozom, amelyeket nem feszélyez az, hogy tisztában lennének-e a hallgatottsági adatokkal. Igazán, hogyha önbődületes hülyeségeket, vagy fantasztikus dolgokat mond, az épp úgy elhíresülhet, mint az ellenkezője. Tehát teljesen kiszámíthatatlan a helyzet, de mind a tudjuk, hogy ez egyébként megadja a dolgok szépségét is hogy uh, azt annyi, annyi, annyi kitétel, hogy műsoron kívül, vagy a műsoron kívül. Nem, a, a műsorban, tele... de nem amiket, tehát beszélgettem van. abracsutcsón, és aztán utána valaki betelefonált, be hogy van valamilyen kiserdő, ahol van. valami utat terveztek, de most el, el, azt mondja, hogy kiserdőn átvezető út József Attila lakótelep és Vekerle, hogy erről valamikor volt szó, és hogy ezzel mi a, mi a helyzet. Én nem egészen értem, hogy mire vonatkozik a kérdés, de a kérdező tudta, és valószínűleg ön is tudja, hogy mire vonatkozik a kérdés. Milyen út nincs, oh. aminek kéne lenni? <gül> hát már jó ötven éve tervezik, hogy elvezetnek különböző irányokba a Duna túlpartjáról, a Duna inenső partján. Tehát olyan kelemföl, csepel, Erzsébet, város Kispeszt, Kőbánya. Tehát körülbelül ebben a, ezen a nyomvonalon valami utat kéne, mert hogy a, ne kelljen bemenni a különböző hidakra, hát akar kelni az uh -huh. ember a Dunán. Ez a 50 éves történet. Aztán 30 éve már ki is jelöltek valami utat. Uh -huh. Aztán 15 évvel ezelőtt az akkori képviselő testélet aztán egy tartózkodással megszavazotta a mostani Határút és a hármas villamos vonala mellett egy kettősávos sávos útnak a, a majdani elképzelhető útvonalát, ez azóta is hatályos az építési szabályzatban, és most, hát a most az egy kormányhatározat meg nem mondom, hogy 5 évvel ezelőtti az olimpiára ráerősítem, de a Galvani hídról hoztak egy döntést, hogy már pedig kellene egy Galvani híd ez ott a uh -huh. Rákóczi híd és a nullás között valahova, uh -huh. és de erről a kormányhatázat arról már nem mond semmit, hogy a fölmenetel rá, meg a lemenetel róla az merre menjen, csak körülbelül találgatolóznak. Egy tervpályázatról a jövő héten fognak dönteni. Tudomásom szerint abban is ilyen szaggatott erre-arra elképzelhető útvonalak vannak. Uh -huh. De ugye ahogy a, tehát a, a fakivágás most az egy nagyon jó jelszó Igen. civileknek és nem civileknek. Nyilván a civilek, ha én civil vagyok, már pedig nagyon is civil vagyok, mert ebben az esetben a lakótelepiek 90%-ánál közel lakom a kiserdőhöz, tehát civilként is mondhatnám, hogy érint a dolog. Azzal az a, a politikai haszonszerzők, azzal rettegtetik a népet, Hasonlóan az illatos úthoz, meg a Városligethez, Na, itt aztán megkezdődik az erdőirtás, hát szó sincs erről. Szó sincs erről, hiszen még azt se tudjuk, vagy azt se tudják, sokkal, hogy hol fog menni ez az útvonal, azt meg hát anennyire tudjuk garantálni, már pedig tudjuk, mert hogyha itt bármilyen út épül, akkor hát a kerület az nyilván bele tud szólni, de ez fővárosi építési szabályzat, tehát minimum a fővárosnak majd meg kell határozni ezt a nyomvonalat szó erről még. Minden esetre mi már, amikor a tervpályázat kiírodott egy fél évvel ezelőtt Vasimraország győzési képviselővel a polgármesterekkel, fővárosi tanásnokkal, Kocsis Mátéval, mi már megtettük a kellő lépéseket, hogy ha lesz is, akkor ugye jelzik, és, és a beleszólás az meg lesz. Okay, hát okay. Garantálni azért, nehéz lenne azt mondani, hogy garantálni tudom, de nehezen tudom. Ez a jövő zenei ezek szerint. Abszolút. Uh, majd ne felejtsen emlékeztetni, hogy valamit akarok kérdezni öntől, mert azt követően leraktuk a telefon. Jó. de hogyha valaki hallaná, azért abba a magyar nemzet címlapjára nem kerülünk, bár most ugye a magyar idők címlapjára kéne kerülni, hogy változnak Most Egy fél mondat még, hogy tegnap képviseltestő ülésen is megjelentek, gondolom lakóterepiek táblákkal hátra, tehát csak a hátulját láttuk a táblának, és miután elmondtam a kötelező és szívemből szóló is megnyugtató beszédet, föl sem emelték ezeket a táblákat, tehát azt gondolom, hogy a hisztériakáltés, és a többi, és a többinek még nagyon nem jött fel az ideje. Az illető aki érdeklődött, az érdeklődött abban a telefonban. biztos nem ő volt, csak... Abban, abban a hisztériának nyomeleme is voltak. Aztán ja, nem, nem, nem, nem. Nem, okay, de, nem tóplék, de nem, de de Megelőzvén a, Jó. az illatos úti történeteket, amikor már gázalartot is Én ezt érdelem, ne akarja megelőzni, mert az ős tehetséges én amit a nép egyszerre fejébe kivárni. Világné. És hogy hogyan kerül hogy valami a nép fejébe, azt meg... Van, az, pontosan. Hát jó, de hát pontosan a... a Mátyás király furfagja kéne. Van. Hát jó, de a politikusoknak ebben is megáll a felelősség. A másik kérdést egy 90 évét meghaladó férfi ember tette föl, akinek egészen fantasztikus emlékezete volt, mert emlékezett arra a beszélgetésünkre, amire aztán én is visszaemlékeztem, ami a Néru parttal volt kapcsolatos. Látja, most csak olyan dolgokról van szó, amit a nép vetett föl, méghozzá Ferencvárosi nép, nem hogy én egyébként nép és nép között különbséget tennék meg, hát a valaki a Ferencvárosban lakik, az úgy a külsejére általában nem szokott ráírva lenni, de hogy egyik szavamat a másikban öltsem és ne legyen Hát ha csak nem öltözik be szaliba. Igen, de hát akkor meg lehetséges, hogy hülyének nézik, tehát azért valaki, tehát volt már olyan politikus, csak... Oké, okay, rendben van, de azért volt olyan politikus. Igen, Ferencvárosban. de hát, mondjuk zöld öltönyben és fehér inkben közlekedni azért ahhoz nagyon jó szabóhoz kell járni, hogy az ember ne nézen ki nagyon hülyén. Én a zöld zakóban megyek a nagyjátszótér átadásra. Rendben van, de nem lesz önön zöld nadrág. Megnyugtatott. Hogy... Répa, répa színű. Nardán. Igen, ő szereti ezeket. Igen, ma már egyszer divat tanácsokban kivettem a részemet, mert sok mindenről beszélgettem Navras és Tiborra, beleértve az, hogy egyébként hordunk-e fekete öltönyhöz barna cipőt, de beszéltünk nem másról szoktam. is. Uh, ott Brüsszelben ott nagy divat. Hogy, vagy most kezd divat lenni, de Navras is Tibor nem követi ezt. Hogy, hogy szó volt arról, hogy a Níru parttól lévő padok, hogy azok nem igazán alkalmasok pad céljára beleért, vagy azokra nemekéne kéne-e felrakni valami izét, hogy ott hajléktalanok ne aludjanak, de hogy azokkor nem nagyon esik jól az ülés, és hogy azokkal a padokkal, hogy egyébként egyszer valamikor, hogy lesz-e? Nézd, ezt teljesen mondhatnám azt, és mindjárt megvédem a saját mondatomat. Korosztályos probléma is, szakmai probléma is, ízlésbeli probléma is. Én is azok közé tartozom, aki másfél éve minden a közgyűlésen megkérem a két, illetve az illetékes főpolgármester helyettest, aki meg is érte, hogy egy tucat padnak látszó padot fog oda tetetni, mert azok a padnak hívott zöld és piros műanyag kellékek, azok egyáltalán nem használhatók több korosztálynak sem padként, a piciknek semefő se tudnak rá mászni, idősebbek, meg jó. ha föl is tudnának másnél, hanyatt esnének róla. Egyre Tehát igen. abszolút egy Abszolút egyetértek a, a betelefonálótól. Én még ugyan nem vagyok 90, de ennyi évesen is én is ugyanezt hallom. Tehát oda padok. És milyen remény van arra nézve, hogy ne csak padnak látszó pad legyen ott, hanem pad is. Az Nem elég padnak látszani, padnak is kell lenni? Annak kéne lenni, így van. Ez a hagyomány. Az. Szegély Amit... vagy érdik, olyan mondatos, elég... sose volt, volna, igen. Nem, de a, a, a, a paraklase állásnak nincs határozott, bármilyen szól nem. Tehát e, én is abba reménykedem, bár most már ott tartunk, hogy saját költségvetésből fogunk a nem saját tulajdonunk padokat elhelyezni, ami egyéb más konfliktusokat. De hogyha jól én veszem ki, akkor szinti, ezeket a padokat a két két szinti érdemes lenne egyszer. Szinti... Tehát a kétszintű önkormányzati rendszer, <gül> harmonizálása érdekében ezt nem kéne megtenni, de lehetően. Jó, magyarul ezt a padot lehet -e szabadalmaztatni, de akkor nem biztos, hogy patként kellene. Hát igen, ez a jó kezdődik, tehát egyáltalán nevezzük már meg, tehát műfailag, intézményileg, uh -huh. hogy azok mi csodákat. Egyébként a budai partról rettenetesen néznek ki. Hát, akkor az űrből kell nézni, onnan nem látszik. Beszéltem Baranyi ugye. Krisztinával, aki írt egy levelet, ami azzal volt kapcsolatos, hogy a Ferencvárosi önkormányzatban, de igyekszem pontosan fogalmazni, mert ugye nem jó, ha az ember ilyen dolgban pontatlan fogalmaz, de itt a lakásmizériák kapcsán, ahol én ugye úgy fogalmaztam, hogy joggal, hogy hogy nem törvénytelen, de alaposan kifogásolható döntések születtek, de a mi beszélgetés és nagyjából ebben a hangnemben zajlott. Tehát a dolog avval volt kapcsolatos, hogy ott azon az illetékes osztályon nem egy annak megfelelő végzettségű ember van, mint amilyen végzettségű embernek kéne lenni, és adott esetben, hogy egy olyan végzettségű ember lenne, akkor nem biztos, hogy mindenre egyébként korábban rá lett, lett, rá lett volna nyomva a pecsét, de ez így ebben a formában nem hangzott el, ezt most már én mondtam így. Hogy ilyen vita egyébként Szerintem. önök között is zajlott el, és hogy ez egyébként miért jutott ennél tovább, mondván, hogy önök nem jutottak ez kezében elképesztő a számomra megint a, a módszer meg a stílus, tehát én nem tudok erről a levélről. Másrészt el tudja azt képzelni, azt a helyzetet, amikor egy irodavezető dönt el bármilyen dolgot, akkor nekem fölösleges, meg a képviselőknek fölösleges bejárniuk. Másrészt milyen összefüggés lehet a így úgy mondjuk elköltségek kifogásolható döntések, és a hivatali dolgozó, egy köztisztviselő alkalmassága és a többi és a többi között. Arról nem beszélve, hogy ha van bármilyen kifogása is. Ugye nem láttam, ugye ebben a műsorban hangzott el, hogy én még a, a egyik meg másik levelet se láttam. Tehát se a kezdeményező, se a válaszlevelet sem láttam. Tehát nehéz róla nyilatkozni. De azért azt úgy megelőlegezem, hogy ha, ha hivatali alkalmasság és a többi és a többi van, egy bizonyos hivatali szinten, akkor annak a politikai felelőssége e, lehet éppen. De, de beszéljünk konkrétabban, el nem tudom képzelni ebben az esetben. Jó, én a magam részéről a beszélgetés végén egy találkozót javallottam. Hát, miről beszélünk? Tehát a, a, a probléma megint ez, hogy ugye eleve úgy vezette fel e, a képviselőasszony, hogy sok hír jelent meg, hát szerintem nem nagyon sok hír, a közvélemény, mert csináljunk már borhából elefántot, tehát próbáljunk tényszerűen beszéljük. Jó, magyarul egyébként, hogy egy olyan levelezésről van szó, hogy ezért közben olyan vonzata is legyen, ami engem a műsorom vezetése szempontjából befolyásol, hogy amikor például, jó, a kép, nem jó, de úgy történt, hogy ugye a levéről önt nem tájékoztatták, de amikor abban megszületik, akkor a válasz ahogy ezt szokták mondani, sincs öre cc tehát akkor ön erről az egészről úgy, ahogy van, nem is tud. Azudnék, ha ezt mondom, nem tudok róla, de hivatalosan nem. Azt kérdezem öntől, ugye amikor azt mondtam, hogy találkozzunk, az azért is evidens, hiszen e, mindeket szolgáljuk a magunk módján, én ha valaki valamilyen szólamlásal él, akkor azt ne vegyem e, figyelembe, és miután most gőzerővel nem magamat bele e, a Kejfej kiszítésében, készítésében, most még van bennem annyi energia, mindenkivel találkozom, tehát és hihetetlenül élvezem, hogy az emberekkel beszélgetek, remélem, hogy ez a műsoron is látszik. Milyen játszóteret fog ön tíz órakor átadni? A, a tér lakótelepen, éppen az említett kis igencsak közel lévő nagy játszótéren, most még így hívják, hogy nagy javaslatot fogok tenni a, egy kellemesen jobban hangzó nép vagy névadásra, meg fogjuk hirdetni ezt a mozgalmat talán az összes játszótérinket érdemes lenne elnevezni, mint ahogy már a Kerekerdőparkban a játszótér kerekedő játszótér Lázár Ervin nyomán, hiszen sokan itt lakott a költő, mint 30 évig feleségével, Vatizsával. És uh, itt lakik a Ferencváros lakosságnak egy harmad, de minden harmadik Ferencvárosi telepen lakik, és ez a nagy játszótér nagyon sok százaknak, talán ezeknek is a játszóhelye méretében is óriási, és most már reméljük, hogy Ez, a, ez az esemény, ez összefüggésben van valamilyen módon a Ferencvárosi lakótelepi mulatsággal, hogy kössünk össze Igen, dolgokat? Igen, összekötöttük. A műszaki átadása és a vétel az volt, és azt gondoljuk a nyá nyári augusztusi melegben vakációban nem mindenki, vagy nem sokan vannak, talán most már mindenki hazatért, és akkor ö, az ünnepélyes, meg nyitó, talán mindenki számára elérhető. És akkor lesz minden marófít, viki meg zsákban futás? <gül> az nem a telepi. Igen, úr, arról beszélek. Igen, igen, igen. A, a játszótéren egy egy színházi előadás lesz gyermeknek, de lesz egyébként ilyen a <kül> műsorban. Hát ahol meg tudják nézni egyébként de az átadás után ugye a fabulabácsi az de beleértve, hogy ugye többször is beszélhetünk, de egy héten én egy dolgot akarok még öntől megkérdezni, nem csak megnéztem a papírjaimat, és rájöttem, hogy még beszélhetünk 80 óráig, de nem muszáj feltétlenül, hogy árulja már el nekem, mert ugye múltkor nagy garral nekiestünk ennek a szerencsétlen történetnek, amelyben minden szerencsétlen volt, és mégis megoldhatatlan, és aztán úgy, ahogy van, eltűnik. Tehát ugye, ha vala, ugye, az egyik dolog ebben a műsor készítésben is, hogy az ember egy folytában, evidenciában tartson dolgokat és rákérdezzen különböző fázisban. Tudja, mint amikor van egy, azért az egy zseniális dolog a reggeli nagyvizit. Tehát ahol nézik igen. az igen, embereket igen. és... Odasúgják a, odasúgják a profnak, hogy éppen ki milyen fázisban van. Hát az illető maga, de hát a kettőnk beszélgetéséhez valaki még hozzá akar szólni, az fontosabb, de az illető az eltűnt hogy azt akartam öntől kérdezni, és ezigben azt is hadáruljam el önnek, bár eznek nincs semmi köze, Ferencvároshoz, meghalt Komlósi Lajos. Ő, ő volt az a bíró, akinek a szíve nem bírta azt a terhelést, igen. talán emlékszik még rá. Beszéltünk és is róla igen, mondatot, igen. És azután ugye hipp és hop. ott meglehetősen nagy hullámokat vetett a történet, pillanatok alatt pálcát törtek azok fölött, akik lehetővé tették ezt a tesztfutást, hogy így úgy amúgy, akkor azt mondták, hogy legyen vizsgálat, akkor a játékvezetői bizottság, ugye ez egy pinteki esemény volt, hétfőre eldöntött, hogy nem történt semmi, minden rendben van, akkor jött Csányi elnök úr, aki azt mondta, hogy ez kurvára nincs jól, izé új eljárás, és akkor valami volt felkét, hogy akkor döntsenek, és én ugye gondoltam, eltelt egy hónap, megkérdezem Sipos Jenőt, hogy mégis mi a helyzet. Mert érti? Tehát tényleg olyan mértékben veszítjük el a programokat, amikről beszélünk, hogy nem lehet mindent nyomon követni, de néha az ember egyet-egyet kijelöl. És tegnap kiderült Sipos Jenő válaszából, hogy ezügyben rendőrségi vizsgálat van Borzsodabói Zemplén megyében, de sehol nem olvashat. Az így egyet a világán. Kérdeztem, hogy ez mégis hogyan, meg mikor keletkezett ugye az illetőt, azóta már el is temették, mondta, a Sipos nem tudja, ezek után felhívtam a Borsod Aboli-Zemplén megyei rendőrséget, azt mindig nagyon bírom, amikor mondják, hogy küldjek e-mailt, szóval, hogy annak idején a sajtóosztályt még a szocializmusban a elhárításnak nevezték, de ebben nem történt semmi változás, még nem írtam meg az e-mailt, vagy megírom, de hogy például milyen vizsgálatban, meg mi alapján, meg hol tart, és hogy ezügyben mondjuk az MLS-nek nem -e lenne a dolga az, hogy legyen egy ilyen kis szösszenet, hogy most azért nem tudnak dönteni, mert bevárják a rendőrségi vizsgálatot. Na mindegy, hogy egyik szavamat másikban ötsevesd, egy hosszú gondolatjel volt. Mi a helyzet, elnézés, hogy így fogalmazok ezzel a poloska történettel? Kimúltak a kaporoskák, elfogytak, különböző rovaroknál főleg ilyen periódus idők vannak, hogy mikor van a nagyobb mennyiségű rajzásuk. Itt most olyan nagy számot mondtak, talán 12-15 múlva várható újból ilyen, tehát önmagától a természet oldotta fel, és meg ezt a kim volt az, Akkor kim volt még egyszer az önkormányzat által felkért Írtó, ugye itt most nem erről a zöld poloskáról van szó, ami előző előtt a város, hanem az ágyi poloskáról. Ja, azt hiszem, hogy a, a. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a a nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Szólj meg így, és akkor megkérdezem. 0614890999 és 0636771161 Lehet, hogy bekapott egy vírust a telefonon, is, is, de lassan telefonként teljesen használhatatlan. 0614890999 és 0636771161 itt ilyenkor van valami két-három perces szünet már, mint a műsor szempontjából, aztán visszatérek, de utána már betelefonálási lehetőség nincs. Akár egy bárki bármilyen ügyben bármit, bárhogyan? Elvtársak! Ezt a szünetet én is fel fogom használni, és pisilni fogok, ez egy szolgálati közlemény volt... Tökre bejön az, hogy az önökbe telefonálási aktivitása az teljesen kiszámíthatatlan. Tehát ez nem, nem, nem lehet előtte kitalálni. De én el vagyok ezzel, köszönöm szépen, mint a befőtt, szóval csak megjegyzem. Ha megkérdeznék, hogy mit akarnék jobban, egy hallgatói telefont, vagy elmenni pisilni, meg tudom mondani az utóbbi, de arra mindenképpen sor kerül. Egy perc? Ja. Készít fel, és mondta a szolgáltatót, hogy látszik nem tetszett neki a CD. 40 másodperces telefonra van módunk, az egy nagyon rövid telefon, úgyhogy szerintem ezt nem is ajánlom, hanem még mielőtt 18-48-kor ébresztene az órám, köszönöm a hallgatói aktivitást ez a tipikus eset, a köszönöm a nincs mitnek és és egyáltalán rövidesen ismét találkozunk igen, köszönöm némilyen csodálkozom önökem. Jó, ez egy bevezető szakasz. Tegértem, hogy a honppal a telefonál, pedig nem segédszerkesztő. Orbán Viktor, tudomásul veszük a kvótaperben született ítéletet, 8 óra 14 perckor, index cikkünk frissérül, tudomásul kell venni az ítéletet, együtt élünk vele, de nem változtatja meg a migránsokat érintő politikákat, mondta az elbukott kvótaper Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kosotorágióban azt is hozzátette, hogy ellenséges európai közegben kell végeznünk a munkánkat. Megismételte a Péter tópéter szerda ez igazi csata most kezdődik, kormány szerint a szúr ország, mi döntjük el, szeretnénk együtt élni. Orbán mit tesz, hogy nem ez? Ez a tudomásul veszük a kvótabertben született ítéletet, azért ez, azért ez mondjuk egy, egy mondatot az önök részéről megérhetett volna, és ezt ugye arra fölmondom, hogy én nem tudok párhuzamosan interjút készíteni, vagy beszélgetni valakivel, és közben a Kossuth Rádiót hallgatni. Oh, nagy jó tette, hogy telefonált, én meg elfelejtettem, a ebben valami izével belepísérni, mert valakinek meg kellett volna mutatni, aki orvos, erre most jöttem rá, amikor elmentem písérni, és a feledékenységem az jó, de, de jó, mindent nem fogó kell megosztani, szóval ne aggódjanak a, a szervezetemmel kapcsolatos összes funkcionális és diszfunkcionális dolgot, de korábbi kelyfejancsik esetében talán ennyire kevesen hallgatnak, nem tudom, ez az én szegénységi bizonyítványom, ez a tudomástól veszük a kvóta perben született ítéletet, azért ez egy olyan mondat, ami, ami megért volna egy misét ahhoz képest, hogy mi történt tegnap reggel, vagy ternap este a Hír tévében. Jó reggárt, Tehát én hallgattam Orbán, mert a kelleve fél órával később kezdett, tehát nyolc órakor ért a rádióban, fél nyolc fél akosudva, és ez azt jelenti ez a mondat. Nem, nem, nem, nem szeretném, rá... hogyha lefordítaná, tehát köszönöm szépen, annyit kellett volna elmondani, hogy ez volt, tehát azt is értem, hogy elkésett fél órát, kilenc, vagy nyolc és fél kilenc, jó, hát oké, rendben van, akkor... Hát akkor a, a bácska Jánossal folytatott beszélgetés után lehetett volna. Jó, nem folyamatába hallgatják, ezt is értem, nem akarok nagyon mértékben szemrehányást tenni a keleténél. Elmondtam, és még milliószor el fogom mondani, egészen addig, amíg ez a műsor most készül, hogy én lehet, hogy lehetetlenül viselkedem önökkel, de attól még igényt tartok önökre. Tehát nem szúrakoz, nem, nem azért mondom, hogy telefonáljanak, hogy én aztán utána jól kirakassam önöket az adásból, hanem ez egy olyan együttműködés, amiben így működik az együttműködés, de, de hihetetlen mértékben támaszkodnék önökre, a véleményükre, vagy néha arról, hogy tájékoztassanak arról, hogy felhívnak. Tehát, mint ami korábban volt, hogy tudatták velem, hogy nincs adás, amit közben én is tudtam, de ettől független azért önök szükségesnek tartották. Itt, itt ne, ne, nem lett volna egy rossz dolog, hogyha ha valaki ezt elmondta volna. Se baj. Nem állítanám, hogy a CD-le nagy barátságban vannak az én CD-immel, de hát mindegy. nem beszélek. Ja, nem beszél. Hát mondtam, hogy jó reggelt kívánok. Én meg mondtam, hogy jó reggelt kívánok. De nem hallottam. Sajnálom. Hát én még jobban. Szó szóval azt mondja, hogy várja, hogy telefonáljanak be. Hát én most akkor megint fölvettem a telefon telefonálok. A baj az van, fiatal úr, hogyha én úgy érzem, ha hát nem tettek másra onnan csak amit érzek, hogyha valami olyan mondanék, amin magára nem tetszik, akkor leteszi a telefont, akkor az ember nem szeret telefonálni. De az... Mert beszéljük meg együtt. Ahol mindig hajlandó vagyok mindenkivel. Ne is mondja például önnel. De önre mikor raktam rá utoljára a telefont? Hát ezt én nem tudom megmondani. Jó, akkor majd legközelve, akkor telefonálja Jó, tehát én egyébként nem azt mondtam, hogy én tele azt szeretném, a telefonálnának. Én azt szerettem volna mondani, és azt is mondtam, hogy működjünk együtt. Tehát nem arról van szó, hogy szeretném, ha azt mondanák, hogy ha van itt valaki. Tehát nem arról van szó, hogy a csöndet szeretném megtölteni, Köszönöm, én ezt a műsort egyedül teljesen jól kitöltöm. Én az együttműködés lehetőségére hívta fel az önök figyelmét. Az együttműködés az egy konkrét cél értekében van, hogy el tudjunk jutni minden nap oda, hogy elmondhassuk azt jó szívvel, hogy ez a műsor arról szól, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Nem azt mondtam, hogy szeretném, hogyha ide nagyon sokan betelefonálnának, mert annak semmi értelmét nem találom. Értsük meg egymást lehetőség szerint. Köszönöm szépen. Jó reggelt lehet! Nehéz helyzetben vagyok, mert a saját, magam, a saját magam navigáltam oda kettőnket, mint oda, oda ahova eljutottunk. De itt ő a főszereplés, nem én. Öhm, azt mindjárt el mondani, mire utaltam az előbb. Hány szabad lábon tölthető napja van még, Császil? Hát a mai nappal együtt 11. Ugye olyan helyzetben, mint amiben most van, egyszer már mindenféleképpen volt, amikor előzetesbe ment, de az nem ugyanaz, mint most. Ilyenkor az ember, nézzel el nekem, nem szórakozok önnel, de ezt szerintem eddig is tudta, másféleképpen éli a napjait? Nem. Készülök arra, hogy mint egy utazásra menne az ember, vagy én úgy fogalmazom, hogy egy új típusú állami szolgálatba nem értem, úgy tívják ezt a az ember belép a börtönbe egy bebonulás. Tehát, mintha nem csak a szomassághoz, de valami hasonló helyre menne az ember. Így nem így jár tett. többet moziba mondván, hogy később nem fog tudni, nem eszik nem. több libomájat mondván, hogy egy ideig úgy se fog enni. Nem, nem, ez úgy, úgy készül a mint hogy mondjuk elutaznék valahol. Persze az utazásra készülök, tehát most itt össze a dolgokat, ezt azt, amire szükség van, bizonyos jogi lépéseket még megteszek, amit meg tudom tenni. Hány napot mondott elnézést? 11. Hát ez nem sok. Nem, és hát azért a is kéne lenni egy kicsit, tehát inkább arra próbálok több energiát fordítani. Hiszen... Hogy van? Tessék? Hogy van? Én köszönöm, szépen egyre jól. Mennyire hát, feszült, vagy mennyire nem feszült? Hát nem jobban, mint az elmúlt 7-8 évben. Tehát ami a börtön nem zárja le a történetet. Ez egy újabb fejezet, ami nagy később folytatódik. Jó, nem tudom beleélni magamat a helyzetébe, tehát, nem tehát amikor kérdezem, azért kérdezem, mert kíváncsi vagyok, tehát nem még analógiákat se keresek. Amit pedig a legelején utaltam, az az, hogy nekünk volt egy közös ismerősünk, aki felhívta őre a figyelmet, nem mintha nem tudtam volna, de ezt elmeséltük, és azt is mondjuk, hogy ezt jobban nem fogjuk petraktálni, hogy ilyen elegánsan fejezem ki magam, de fontoskodóan, és nagyon sok mindenről beszélgettünk. Egy dolgot biztos nem csináltam, ami rám nem jellemző. Ugye itt nem volt iratismertetés, itt mi nem mentünk mikroszkopikus szinten az eseményeken. Én nagyjából mindent elfogadtam, amit ön mondott, mert hogy nem voltam a szó fizikai értelmében felkészült. Nem is lehettem volna, hát ugye ez egy olyan méretű anyag, hogyha ebből felkészülök, akkor másra nem tudok, de azért tettem már erre bátortalan kísérletet, és ha azt kérdez, hogy ez a hosszú bevezető, ez miért is van, akkor én utalnék a magyar narancsnak az egyik számára, de utalhatnék másra is, de most éppen ez alkalmas arra, Egyen. ez ugye az augusztus 31-ei szám, amiben van egy bűnös tudatlanság, miért kaptak börtönt az MNV vezetői a Sukoró ügyben, Tetszár Szilárd, aki egyébként nem tekinthető egy, nem felkészült valakinek, gyakran olvasom írásait. És amikor ezt elolvastam, akkor egy dolog mindenféleképpen szöget ütött a fejembe, hogy azt már utólag nem fogom tudni pótolni, hogy olyan kérdéseket tegyek önnek föl, ami abból adódott volna, hogy én ezt a témát sokkal mélyebben ismertem volna, mint amilyen módon ismertem, hiszen miután ezt az írást elolvastam, ugye ez nem is a legutóbbi narancs, így aztán az emberek nem biztos, hogy megtalálják ezt. Igen, ez bár... a múlt hatény. Igen, ö, fejeződik be, ír erről, arról, de hogy végül is mindaz, ami történt, alaptalan-e, tehát egy teljes mértékben megalapozatlan, vagy sem, e tekintetben nyitva hagyja az ajtót, említ konkrét történeteket, itt van előttem, azért nem vagyok benne biztos, hogy ezeket most itt fel kéne említeni, mert arra ugye ön is, meg én is joggal mondhatjuk, hogyha nem vettük végig az egészet mikroszkopikus szinten. Akkor most miért pont ebben a szövetmintával jövök elő? De ennek, bennem nagyon megmaradt ez, és ha tetszik, akkor a saját hiányosságomra hívta fel a figyelmet, és most nem arról van szó, hogy barátságtal akarok önnel lenni, de ez itt egy olyan okfejtés, amiben vannak olyan elemek, amelyek azt mondják, hogy nem minden tiszta abban, amit egyébként a sásziék felhoznak az ügyben, hogy ez velük szemben alaptalon lett megállapítva. Jó, hát akkor ezt kiegészíteném a, a Magyar Narancs tegnapi számával, amiben egy olvasói levelemet lehozta a újság. Itt én két dolgot kifogásoltam a Az első stratégiai kérdés, ami úgy szól, hogy itt a fától nem látjuk az erdőt, tehát azt írom, hogyha a koncepciós per egyes koncepciós elemeid, belemegyünk e-mailek, stb., a az a szint, mint hogyha a Tisza Eszládnál a Pászka a receptjén vitatkoznánk, vagy azon, hogy a rajt illetve abban a körbe mondjuk a béka emberek azok ürgebőrbe vagy Narancsbőrbe kötötték a jelentősüket. Tehát olyan részlet megy bele a cikk, amit pont nem alkalmas arra, hogy az egész folyamatot Igen, de egy tesse. dolgot ne felejtsen, Igen. hogy és tényleg nem akarom kihozni a sodrából hogy természetesen ez az önolvasata, de hogy ez egyébként tényleg így van-e vagy sem, ebben ezt azt éreztem a cikk olvastán, hogy én ebben nem mernék állást foglalni, mert ön mindig ezzel a módon szokott, hogy ez egy politikai indítatású történet, ahol egyébként így nem is lehet fellépni, de ha van valaki, és mondjuk Teszel Szilárd azok közé tartozik, aki ennek a történetet nem csak ezen bizonyos általában felemlített, hanem fel nem említett történetben is járatos, akkor lehetséges, hogy ő nem ebben a kontextus Személyezteti ezt a történetet, és igenis lehetővé gondolta tenni ebben a formában ezt a történetet. Igen, és van még egy elem, amit de kifogásoltam, és lehozták, hogy egy konkrét bűncselekményt emlította a Teszeszeszilát, hogy, hogy valaki meghamisított egy aláírást, amit én szerint nem igaz. Tehát az nem igaz, hogy ilyen szerepelt volna bármikor is a akár a vádba, akár a bírósági eljárás során, ezt nem tudom mondani, mert az őság, ez egy téves információ. Úgy, ez pedig az... arra világít rá egész pontosan, hogy én miért is kerültem ezt el, hiszen hogyha elkezdjük mikroszkopikus szinten, akkor valószínűleg azt 2500-ig folytathatnánk, mondván, Igen, hogy, az, hogy a cikkben ez volt az érde, de mit van pont, előttem? Tuk, bűncselekménynek ő, erre mondtam azt, hogy, az, hogy a tényszerűen nem igaz, hogy egyáltalán ilyen kérdés felmerült volna. Mert a aki aláírta, azonosítható az volt, hogy ki írt alá, az is benne volt, hogy ki helyet írt alá, és miért. Ez a bírósági eljelzete világosan megjelent, és a vád se tartalmazott olyat, hogy valaki, valaki más helyet aláírt volna, aláírás hamisított volna. Tehát ilyen még ebben a vádban sem szerepelt, ugye nem értem, hogy egy téves információja volt az újságírónak. De most visszatérve itt a mikroszkopikus mélységekre, én azt mondom, hogy ezt a pert a későbbiekben azért alaposak ki fogják elemezni. Ennek volt egy koncepciója azért hívó koncepciós pernek, vagy azért is hívom vannak, amely egy felépített történetek jelentett, amit előre kitaláltak, és akkor ennek megfelelően manipulálták például a sajtót, és ennek megfelelően járt el a vád, és sajnos a bíróság is részben, jó, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én ezt értem, de az nem jó kifogás ma Magyarországon, hogy az ügyáthelyezéséből adódóan nem ment le a sajtó, mert hogy nem volt pénzük. A legkülönbözőbb történeteket követték Vágvölgyi B. Andrástól kezdve emberek független, hogy Budapesten folytak-e a perek vagy sem. És azt kell, hogy mondjam, hogy... Miközben az ellenzéki sajtó alapvetően a szolidaritásáról biztosította önt, olyan tárgyilagos ö, tanulmány, ami ezt az ügyet, tehát amitben én azt elolvastam volna, aki helyette megírta, és abból megpróbáltam volna megérteni, bár lehetséges, más azt mondta volna, hogy ez szintén az öre kedvező adatokat tünteti fel, és kedvezőtlen, nem született. De született. <coughs> bocsánat, elnézést. Az és jelent meg, vagy 12 vagy 13 ban Miályi Péternek egy átfogó cikke, az a cíne, hogy sukorom, de egy... Ezt én értem, egy, de az a 12-es, 13-as cikk nem követhette azt, ami 15-ben, 14-ben. Igen, és ennek most jön le a folytatása. Tehát hát a az lehetséges, az hogy most jön le, de közben eltelt négy év. Tudom, hát pont ezzel kiegészítve, amit történt, tehát a igenis vannak ki ilyen törekvések az elég szomorú, hogy tényleg nem ott egy feltáró újságíró, akik nem kell elfogadni, amit én mondok, de nem az nem, én ennek, ennek, ennek az ön szempontjából meg a mi kettőnk beszélgetése szempontjából alapvető jelentőséget látom. beleétve még egyszer, hogy a saját hiányosságomat nem győzöm hangoztatni. Ez egy, ez egy viszonyulás volt, ami el volt fogadható, de nem biztos, hogy a legjobb döntés volt. Más döntést nem tudtam hozni, mert még egyszer mondom, a másik lehetőség pedig az volt, hogy de akkor minden nap beszélgettünk volna négy óráját. Hát én órát. annyit tudtam segíteni, hogy felraktam az ítéleteket hiánytanul a, a Facebookra, az egyik felebezésemet, amire még lehet ezt felebezni szintén. Ezt a mostani kurian ítéletet is felraktam, a rávaló ö, reakciókat még nem merészek most készülnek el, illetve most itt folyamozó vannak eljárások. Tehát én nem félek a nyilvánosságtól. Az más kérdés, hogy nem volt tényfeltálló, újságírói munka ebben, és nem értem, hogy miért nem És a lehet. saját magam se, tehát az a, az a beszélgetés sorozott, amit önnel folytattam, az nincs sajnos köszönő viszonyban ezzel. Sok mindenre rávilágított, de nem ezt nevezzük investigatív újságírásnak. Én azt úgy mondom, hogy életképek születtek erről a ami Igen, csak éppen, éppen arra a területre vitte el ezt, ami azt nem tette lehetővé, hogy az emberehez relatíve, a ha ez er, Pontosan, pontosan én a számból egyszer, olyan, én ezt nagyon sajnálom. Tehát nem jobban, mert, mint én. Mert, mert még hogyha van Illetek egy hát... tévedés, azzal lehet konkrétan vitatkozni, hogy az miért nem A betű, hanem C betű. De hogy az elejét fogva mindig megjöttek, megjelentek, főleg ügyészségi forrásokból származó manipulációs hírek, hogy közelményt ezekkel manipulálták, arra vagy volt reakció, vagy nem, vagy lehetett, vagy nem, de átfogó, hogy miért volt, minek az érdekében, milyen lehetőségek voltak, vagy lehettek volna ehelyett? milyen előnyel járt volna, vagy nem járt volna előnye ez a beruházás, azok nem születtek meg. Tehát ezért mondom azt, Ez a Mihályi írás, írás ez mikor fog megjelenni, tudja? Hát szerintem nem sokára a napokban. És De nem ezen a héten. ezen a héten már megjelent. meg tudni, tehát nem is az és hanem van egy azt mondom, folyóiratán abban, vagy nem mert elmezéskeverem, esetleg abban a meg én láttam a kézülatát, ja, Mihály Péter meg egy régi szakember. Tehát tánci egyetem, egyetemű tanára a Közgazdasági Egyetemen, ő, ezer éve foglalkozik a privatizációval szó szerint a kezdetektől fogva, tehát neki effektüvel, és komoly ő, tudományos munkái van ezzel a, a területen. De ha nem, ő akkor vagyik más is szívesen szó, ő, vettem volna, hogyha foglalkozik ezzel a dologgal, akár úgyis, hogy támadja, hogy miért volt a kormánydöntése. Az mnv milyen szakmai hibák születtek, és mi között a szakmai hibák? Nem, az öntörténete életi... elnézést, hogy önről Igen. úgy beszélek, a mint a beszélek. egy hulláról, mert ugye az öntörténetek a boncolásából, ö, objektív boncolásából... boncolás. Nem nem, nem, nem, nem, hanem hogy mennyi mindenre rá lehetett volna, tehát ennek a történetnek kapcsán ez millió irányba mutat, mutat bíróság, ügy, bíróság felé, ügyészség felé, politika felé, sajtó felé. E Ebben a mértékben, tehát az eltelt idő azért ahhoz úgy tűnik, hogy vagy nem volt elég, vagy nagyon bonyolult hullat tetszik lenni. Tehát az, amivel kapcsolatban ez megszülethetett volna, ez nem született meg. Én értem, megpróbálok ennek az írásnak a nyomára bukkanni, még addig, amíg ön itt szabadlábon van, hogy beszélgethessünk Igen. róla. De ez sajnálatosan kimaradt, és ezt azért is mondom, mert én mérhetetlen rokon szemvel figyelem azt, ami önnel történt. Megmondom önnek, megmondom őszintén azt, hogy miért. Tudja, hogy miért? Igen. Azért, mert magamat képzelem az ön helyzetében, miközben nem tudom magamat beleképzelni, csak annyit, helyzet, annyit beszélgettem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ez szubjektíved. És mindjárt Igen. azt is megmondom, hogy így aztán mit fordul elő velem. Jó. Én terep a hirtévében voltam, és ültem autóban, mentem oda, szoktak taxit felajánlani, és sosem fogadom el, taxival, és akkor az átbert rádiót hallgat, itt hallgat klubrádiót, klubrádióban csütörtök este, mi van, stádium, stádiumban mi van, Szentpéteri Nagyrihárd, beszél egy űrge, nagyon ismerős a hangja, ki a csoda lehet ez, kiderült Császi Zsolt, oda? mi a frászkúnyhott keres a Császi Zsolt? a stádium című, alapvetően alkotmány és alaptörvényel kapcsolatos műsorban E, aztán közben fel is hívok valakit, e, teljesen csodálkozva, én a Szentpéteri Nagy Riárdnak őszinte híve vagyok, a hangjának is, meg az eszének is, majd kiderül, hogy önök csoporttársak voltak, és azon gondolkodom, hogy az a tény, hogy önök csoporttársak voltak, és talán azóta is fennmaradt önök között kapcsolat, az egy megfelelő cipűkanále ahhoz, hogy egy olyan beszélgetés szülessen, ami az elmúlt időben egyébként a stádiumban nem ritkán előfordul, hogy az elején mond valamit a Szentpéteri, a hírek előtt mond valamit a Szentpéteri, a hírek után mond valamit a Szentpéteri, vagy a legvégén elköszön, és a kettő közötti időt valójában kitölti a vendég, aki ebben az esetben ön volt, és aki gyakorlatilag bizonyos mondatait már be tudtam fejezni, mert annyira kívülről tudtam az egész menetét, és azon gondolkodtam, hogy ez, ezzel vajon a Szentpéteré a saját műsorának, ön a vendégszereplése, a saját magának, és az egész pedig az ügy megértését mennyire szolgálja. Az a kérdésem, hogy nem, nem vagyok-e a kelletténél nagyon mértékben félreérthető? Nem, nem, hát ez egy búcsú volt, hiszen most azért Igyekszem megköszönni valamilyen módon azoknak az újságíróknak és média szereplőknek a segítségét az elmúlt hét-nyolc évben legalább arra méltattak, hogy meghallgattak. És a Stádiumban korábban is többször vendég voltam, és általánosságban, tehát nem konkrétumban beszéltem erről az ügyről, illetve publikáltam a népszava mellékletében alkotmányjogi írásokat erről az ügy kijelzési helyzetről. Nem a konkrétan uh -huh. általában, Igen. hogy megy minket. Innét van ez a Aminek kapcsán, kapcsán egyébként Strasburgról is volt szó. Igen, tehát a Strasbourgról is szó van, mert hát ennek rengeteg előzménye Igen. volt. Na most ezek megjelentek már, hát nem azt mondom, hogy tudományos jelleggel, hanem ismerteljesztő jelleggel, azt hogy el lehet mondani, és a stádiumban is erről korábban volt szó. Ez a mostani adás annyiban volt egy kicsit szokatlan, mert ez egyfajta búcsú volt, hogy a következő jó pár hónapba, vagy évbe, vagy egy-két évbe, hát, hogy is mondjam, csak nem igazából lesz velem könnyen műsor felvehető. És akkor így jött össze ez a történet. Egyébként nagyon itt találkozom a, a Péterre, vagy Ihárdal, látjuk a neve egy más, között, egy más történet, és euh, tehát ennyiből volt ennek személyes jelleg, ennyiből hagyta ő, hogy akkor mondjam el, hogy gondolom, és biztunk abba, hogy ezen kívül, hogy az én ügyemet elmondom, ennek azért van olyan hatása, olvasata is, hogy egyfajta korképet is adunk erre majd Magyarországról. És hát ez volt a cél, és hát ő, őről neki, hogy akkor azért van hallgatóság. Mert nekem is szólnak, mert én ritkát szoktam volna adni rádi, hogy vagy más helyken. De, de hát ennek is van a sedesmifaja, nekem kell azt hiszem, hogy játom, hogy játom, hogy is átadja. Amikor ő ki fog jönni a börömből, hogy ezt annak idején anyukám mondta, akkor mennyire lesz könnyű önnek elhelyezkedni. Hát majdnem, hogy nem lesse, nem könnyebb, nem nehezebb, mint most, hiszen az elmúlt 8 évben is az ember nem tudott elhelyezkedni, hiszen pont az a tőkéje, az embernek, ami volt, amit felépített 20 év alatt, az vált semmibé. Jó, illetve... filmekkel látjuk, hogy az illető ilyen a bőrönből valaki vagy várja, vagy nem, de ez most nem egy film. Merre veszi az útját? Vagy ne kérdezzem erről, mert még annyira messze nem, van. Tudom még. Tényleg nem tudom, hát vannak elképzeléseim, most sajnos most abban is kell gondolkodjak, hogy, hogy emigrációs munkát vállaljak, mert idáig ezt akartam kerülni, de bok -bok kifolyólag. Ez német nyelvterület? Hát alapvetően német nyelvterület, de vannak itt újabb ötletek, most a börtönt erre is kívánunk felhasználni, hogy, hogy felkészüljek Egyéb dolgokra, hát igyekszem hasznosan tölteni az időt, ugyanakkor börtönben is lesz egy olyan bizonytalanság, hogy bármikor véget érhet, hiszen jeleztem, hogy bizonyos jogorvosateljárásokat megindítottunk, amik bármikor az az eredménye járhat, megszakítják ezt a büntetést. Van egy olyan rossz érzésem, hogy ez nem lesz a választások előtt. Tehát, hogy ekkora politikai nyomás volt az igazságszolgáltatásra, akkor nem is szembemegyük vállalni azt, hogy a választások előtt kijöjjünk. De abban biztos vagyok, hogy ezeket a pereket be fogjuk nyerni, hogy ezt a folyamatot meg fogjuk nyerni. Most egy ilyen szakasz van, aminek az egy nagyon komoly, komoly jogi, hát hogy is mondjam, csak vonatkozása van, hogy egy kúria ilyen típusú döntést hozhat-e vagy sem, erről komoly szakmai viták vannak. Gondolom az én állásponton találni, hogy nem, és nem csak azért, mert hogy tényszerűen nem lehet, nem volt abban a helyzetbe. Ez a harmasfokú eljárás, hogy így megváltoztassunk dolgokat. Tehát ennyi tartom ezt a dicséretet, nem csak a, a tartalma miatt. De ez egy későbbi, ez később fog eredményre vezetni ez a vita. Most ez az adott helyzet van, én többi tisztel állampolgárként akkor szépen bevonulok, igyekszem ott a lehetőségek szerint békébe tölteni az időt. Vannak rossz érzéseim, hogy ez sikerül-e vagy sem, az előzetesbe is volt, voltak olyan törekvések, hogy ne jöjj, ne, ott se érezzem annyira jól magam, de bízom benne, hogy. egy képtelenség, kérdezek, amit kérdezek, de önnek például jogában állt volna, vagy állna meglátogatni a tátrait? Elvileg igen, hogyha engedélyezik a kapcsolattartást. Na most erre 3,5 héttel azt képtelen voltak választ adni. Mert egy a... egyébként ezt felvetette? Hát kér, hivatalosan kértük. Tehát ez úgy megy egy uh -huh. töltő nah. hogy kapcsolattartási engedély kérnie. Ezt vagy megadják, vagy nem. Ha megadják, akkor levelezni lehet telefonon lehet beszélni és látogatni, de hát mondjuk a látogatás az havi egy alkalom. Mindenki Erre van valami tánmára. határidő, ami alapján válaszolni kellett volna? Hát ennyire nem tudom, de elvileg igen, ha csak nem 30 nap, ugye az általános álmodás eljárási határidő, de hát jeleztük, hogy ez sűrös fontos hiszen az a védekezésünk kellene kapcsolatban nyilvánvalóan, a, ha hoznak döntést, az olyan fel lehet lépni. Ha nem hoznak döntést, akkor nem lehet fel, de felebezni. Ha majd akkor hozzák meg a döntést, mikor már én is benne a börtönbe, akkor is sokkal nem megyünk vele. Igen, az, az az azért is de, Tehát ez arra utal, hogy arra törekednek, hogy a a videkezésünket, kapcsolattartásunkat, kommunikációnkat megnehezítsék, és én is mondjuk erre számítok tökölem. Nem nagyon van önnek hétköznaponta olyan találkozója, amit egyébként valaki a történet jobb megértése szempontjából úgy ajánl, hogy ön egyébként nem tér ki előre, tehát ez ügyben ön nem, nem keresik meg. Ezt bocsánat, most nem értettem. Tehát. Azért is ilyen bonyolult, mert magam sem tudom, hogy mit kérdezek egész pontosan. Tehát, hogy az ön története még azt megelőző, hogy börtönbe vonulna, bárkikből Igen. kiválta olyan reakciót, hogy az ön társaságát keresse, hogy valamit tudasson önnel, amit ő fontosnak tart, de esetleg egy sokkal konkrétabb mondat. Ha ilyen ja, háttérdő, hogy gondolni, akkor nincs ilyen. Tehát most egy barátokkal ismereseket találkozunk, hogy nagyon sokat rajánlották a segítségeket, amit köszönhetett el veszelni a részükbe, nézzük egy email, hogy ki mit tud segíteni, a családnak egyéb dolgokba, szakmai segítségek is, de mivel soha nem volt úgymond háttérkommunikáció a részemről, vagy a hatam részéről egymás között, így ez most sincs, tehát részint az embernek azért vannak információi, mit képzeltek el ezzel a történettel, de a mai napig annyiban nem értem, viszem. Ez nem egy alakjön szinten született döntés volt, hogy ezt az eljárást le kell folytatni. Az a szint, mert szerintem személyesen sem ismer engem, az egy az volt Péter, vagy az Ország 3 versú számvezetőjét is idejöttem. És mégis ebbe belevágtak, napig nem értem, hogy miért, mert tudták. Tudtás, jó, jó, jó. Lesz, akkor amondó vagyok, hogy ott a jövő heti programot meg lehessen beszélni, én elköszönnék, de párhuzamosan ezzel másodpercre várjam, belakok egy CD-t, és arra kérem, hogy nem tegyél, de egy pillanatszal legyen szíves. Várok. Ez az Az élőadás szépségei. Igen, egyszer, kétszer, akkor először is azt kérdezem, hogy megbeszélünk-e, a önnél van egy naptár egy időpontot. Uh -huh. Nem, nem, használom. 061489-0999 és egy 06 bármilyen témában én csomagolok, de ez nem kell, hogy befolyásolja önöket. Azonnal abba hagyom a csomagolást, a telefonálnak. So, hát megint hát elég sokszor nehezen lehet hallani, mert kibangadnak dolgok. Milyen gyakran azt árulja el nekem, mert ezügyben tárgyalást ígért nekem a rádió, és egy rádiónak alapvetően az a dolga függet, hogy a fiala van-e benne, vagy sem, hogy szóljon meg. Milyen gyakoriak a kiadások? Hát most reggelről beszélek, hát ilyen 5 percenként tiszta csö csönd hát jó, van. Jó, rendben van, akkor ezügyben telefonálok, ez tűrhetetlen. És minden elvileg jó, elhárítható... De, ez, ez, ez de ezt nagyon jól tette, hogy megmondta. Igen? Én. Na, szeretném megkérdezni, hogy az acél Endre be akart magának telefonálni, és nem vette fel, ha mondja nekem az rendre. Most már acélrendret annyira el akarják de az acél, De én nem tudom érzékelni azt, hogy az acélendre telefonál, amit nincs hiváztam ki, én mindenkit adásba adok, aki telefonál, senki. Tehát, hogyha az acélendre telefonálni akart, akkor akkor az itt nem látszódott. Azt én elfogadom, én minden szavát elhívás. Hát akkor most hívjon fel az acélrendre, és akkor... De nem, Érti? Éppen nem régen ha, néztem, ez születésnapja volt. Hát én is tudom, ott voltam. A lényeg az egészben az, egészben az hogy acélrendre vagy Év, hogy aztak a szégyűs máján. Na minden nem jut eszembe a neve. A Friderikus, mintha nem lennének. Szóval é, soha senki nem beszél velük. Hát szóval ez is érdekes. Jó, el, elnézést, ez most már kicsit szanaszét megy. Tehát hogy az acélrende föl akar hívni, akkor fölív, és én fölveszem, hogy mi a helyzet a Friedrichussal, Arra tudok válaszolni. A Friedrichusnak egyszer volt egy interjúja, és akkor írtam neke, neki, hogy teljesen egyetértek veled, és akkor válaszolta Friedrichus, azt írta, ki nem szarja le. Hát ezek után én nem kerestem a Sanyit, de hogy mások keresik-e vagy sem, ez mindenkinek a joga. Jó, ez a, ez a kihagyás, ez egy olyan dolog, amivel kapcsolatban újat fogok húzni a rádióval, tehát én azt gondolom, hogy egy rádió szóljon. És azt, hogy ezen a héten lesz, ez is egy találkozó, és tudtom a, ez a hét az ma, ma letelik, Ma van a születésnapja. Hát ez nagyszerű. Ez csak erről értesít a Facebook. Ezért csak sikerült elérni, hogy felhúzom magamat. Nem ez a rádió, tehát az, hogy egy műszaki állapot a rádiónak milyen, az pontosan olyan dolog tudják, mint hogy az elsimon, hogy néz ki köcsén, vagy hogy én hogy nézek ki. Adjon magára az ember. Az, hogy valaki szegény, az egy állapot. Azt nem lehet megváltoztatni. De lehet valaki szegényesen is igényes, és szegényesen is igénytelen. Tehát olyan, tehát és ebben a szegénye ebben az ebbe, tehát ebben nem fér bele, hogy egy rádió kiadja A rádiónak az a dolog, hogy szóljon a nem jóját és hogyha nem veszik rossz néven én most ezügyben küldök egy SMS-t de ha közben telefonálnak akkor én attól még a az SMS írást. Csönd lesz előre szólok, hogyha én SMS küldök, önök nem telefonálnak, én zenét nem rakok be 5 perc elmúlt fél 10, akkor abból az következik, hogy csönd lesz. De az a csönd, az a megkülönböztethető attól, hogy adás-kimaradás van, mert annak más a hangja. nem mindig lehet a telefonom alá semest feladni, most például nem lehet. Azt sem kell vennem egy telefont, ezt nem terveztem, de úgyis nagyon régen vettem telefont, én az összes telefonomat az elmúlt időben kaptam, képzeljék el, mert az egyik nagy cégnek az európai főnöke, akit egyébként föl kéne hívnom, mert tartozom neki egy telefonnal az elmúlt 8 évben, kilenc évben, 10-11. Csak ingyen telefonjaim voltak. Jó reggelt! Jó reggelt! Én nem tudom, hogy a vétel helyétől és a vevőkészülék fajtájától, hogy ez most telefonom, vagy autórádió, vagy otthoni rádió, ettől ez függe, de az elmúlt fél órában nekem egy rövid kimaradásom volt, nem öt percenként, tehát azt öröm öröm, de... de. Értem, jó, egy se, egy se legyen, tehát jól beszél, nem tudom, ez megint, tehát azért ez tök jó, hogy ez az ember azért nagyon ne rá valakire, hogyha... Ez, igen. Igen, de, de ennek megvan az oka, és elvileg elhárítható, én ezt most el, nem mesélném el azért, mert nem akarnék valamit jó, jó. rosszul elmesélni, de köszönöm szépen, hogy kiavított, Vagy, hogy pontosított, vagy nem tudom mi a megfelelő szöveg. Szép napot biztons. Viszont... Én ettől a szép napot, de mindegy, én nem fogom tudni az ügyben befolyásolni őket, ez a szép napot, ez nem az én szavam járása, de most már annyira megvan, hogy kíváncsi mondani, hogy szép napot. Márpedig, ami itt szerepel, az nekem nem fog megfelelni. Úgyhogy a párnákkal nem biztos, hogy találkozni fogsz. Jó reggelt! Jó reggelt! Tegnap is volt kimaradás, csak nem mehetem ön <gül> Nem, mit gondolod, hogy leharapom a fejét? Igen. igen, igen, Amúgy nem vagyok a célközönsége. Ne aggódjon, ilyen, figyelj, szöveg alapján már is a célközönség, nem az élet, figyelj, nem, nem arról van szó, hogy én idős emberekkel nem szeretek beszélgetni, idős és hülye emberekkel nem szeretek beszélgetni, de nem szeretek beszélgetni fiatal és hülye emberekkel hát... se idősnek idős vagyok, hihének még nem tartom magam egy előre igen, ez, ez, ezért mondom <gül> ezért mondom de úgyhogy nyug, nyug, nyug, nyug, nyug, nyugodtan szóljon ma pont a Navracics riport bocsánat, Navracics ott volt a szünet ami a, legér, a legjobban érdekelt volna a, az előbbi riportban is pont ott volt, ami legjobban érdekelt volna, úgyhogy Köszönöm. Én is köszönöm. Viszlát? Én is, de most már lehet vele SMS küldeni. Adás, kimaradás... Adás, kimaradás ügyben... Mikor lesz... beszélés itt a rádióban rajtam kívül még egy ember, aki tudja hogy én ezt kinek küldöm, de most képzeljék el, már olyan felnőtt vagyok, hogy minden mondatomat nem magyarázok el csak ilyen talányos vagyok adás, kimaradás ügyben mikor lesz megbeszélés kérdőjel, aláírás fialaján tegyünk oda egy megnevezést is, nagy P nagy G így, felkiáltójá egy. Elküldtem. 0 egy. Azt írják nekem, hogy küldemény maig 13.56 és 14.56 között szállítják innen. pont abban az időben én nem leszek, tehát én akkor zuglóban leszek. És mit írnak, hogy van itt egy sorszáma, igen, kérjük, hogy lefent hibát talál, kiszállítási cím, de hol lehet ezt lemondani, vagy, vagy figyeljük, e-mailre válasz. Jó, itt van egy telefonszám, azt felhívom. Így adásban. Azt mondja a 9-es. Ne aggódjanak, a nem életemet nem, itt fogom érni. Nem nyomom meg a negyér zsúrmat. Nem. Nekem jó a magyar nyelvű operátor. Még, kap... Még kapcsolatban vagyok. Oké. Okay. Oké. Okay. Me megnyomtam. Nem kíván. Nem, nem. Megnyomtam. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jó, legyen egyes Nem jövők a feladó uh -huh. Megnyomtam Nem akarom nyomon követni Nem akarok plusz információt. Valakért beszélni szeretnék. Ez egy DPD nevezetű cég. Itt van a 14-es csomagszámom. Van hívás azonosító számom. 0 0 0 7 0 3 3. Jelenleg minden képviselőnk segítséget nyújt más hívóknak. Hívása fontos számunkra. Kérjük maradjon vonalban, és a hívását fogadni fogjuk hívási sorrendben. Jó, ja, hát maradok. Végül is van a műsor. Arról van szó, hogy három vagy négy párnát küldenének nekem, és azt nem tudom átvenni, mert máshol vagyok. Aki feladta a párnát, az mondta, hogy örülne annak, hogyha ma már kifizetném előre, de én is üdvözlöm Önt. Nekem kihoznának valamit, amikor azt írják, hogy kettő és három között, de én nem leszek otthon. Mondom, 164-073. Elég sok számot mondtam. Várjon akkor még egy. Oké, okay, várok. Uh -huh. Uh -huh. Nem, 78 uh -huh. 31.25 Igen, én vagyok Kettő és három között De én akkor nem leszek otthon Uh, nekem mikor jó, fél, uh, nekem jó negyed, kettőig és jó fél négy után. Jó, az én telefonszámom megvan neki? vagy mondom, mondom önnek. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves. Viszont halásra. Ne. Ez is megvolt. Még sincs este. Ez mi mindenre jó egy rádió műsorban? Ez mennyire szórakoztató hallgatni, Azt nem tudom. Többeknek tetszett a Navracsicsa a folytatott beszélgetésének örülök. 061 4-8 hastagessé kiestem. Annyira másról figyeltem nem tudom 489 099 9, és nulla tehát 01 489 egy és nulla Jó reggelt. Jó reggel. Szerintem jó volt hallgatni, Szilvius vagyok. Egy másodperc türelmét, mert szerintem a DPDD hív, jó? Egy másodpercte várjon. Fiala János vagyok, tiszteletem. Igen, sejtem. Köszönöm, figyelek. Jó volt hallgatni. Ne, ne, ne, tűvel. most nem, ne, önnel mindjárt vesz, Szilvius mindjárt veszek önnel most a DPDD. Igen, figyelek? Csak én közben rádiomisart is vezetek. Figyelek, igen. Tudom, tudom. Igen, de nem én figyelek, Önne, ő mikor tudná eljönni, ami nem kettő és három? Akkor nem vagyok otthon. Igen. Oké, okay, figyelek, várok. Én nekem el kell onnat otthonról mennem 42-kor, de 42-ig otthon vagyok durván 41-től. Tehát negy, az önnek jó 1 és 42 2 között? Vagy legyen inkább fél négy után? Oké. Okay. De merre felé? Hát én jelenleg a Fehérvári út környékén vagyok, és elmegyek a Svábhegyre. hegyre Hát én itt ülök egy rádióstúdióban, ezt elhagyom 12 perc múlva, és elindulok a Fehérvári úton, különböző utak érintésével a sváb hegyes Sasadi út, M7-es. Hol? Hát ez tök jó, hát az az, az, az az irány, csak én durván... Hát én durván egy 20-25 perc leszek ott. Az, az, az. Jó, akkor én, akkor én 10 perc húval felhívom Önt, jó? Jó, köszönöm szépen. Hogy tetszik? Itt van még? Hogy tetszik Önnek az a megoldás? De tényleg ez a Magyarország, ez annyira szép. Küldenek nekem vidékről négy darab párnát. Megmondják, hogy mikor hozzák. Nekem az nem jó. És akkor most megbeszélem, hogy akkor mikor hozzák ki, és akkor azt mondja a fuvarozó cég, hogy hol találkozzunk a városban, annak érdekében, hogy ezt odadja. Mondjuk, ha egy zongoráról lenne szó, akkor ugye ez meglehetősen nehézkes lenne, hát négy párnát át lehet venni, de hogy az ember azt gondolná, hogy ezt elhozzák, de nem. Most megegyezünk abban, hogy ő hol van, én hol vagyok, és milyen köztes hely van, figyelj, azért ez egy nagyon jó hely ez a Magyarország. Szóval van Orbán én Viktor, meg a Gyurcsány, de kovaja mondom, tehát én el el nem tudom képzelni, valami külföldi cég, de hogy ez Amsterdamban és abban az Operetországban így legyen, hogy akkor egyezzük meg, hogy hol találkozunk. Zseniális. János, volt már ilyen esetem, nem vagyok meglepődve rajta, nagyon sokat dolgozom, és ezért kénytelen vagyok nekem vásárolni, mert éjszaka nincsenek itt az üzletek. Rengeteg mindent vásárolok tőled, és nagyon sokszor van ilyen logisztikai probléma. Nekem egyszerűbben sikerült megoldani, mint most önnek, de élvezet volt hallgatni egy ilyen igazi rádiós experimentális show-ból. Úgy hívják, hogy Szilviusz. Igen, igen. Már találkoztunk párszor személyesen. Igen. Szebek meg... között a civil rádióban és én hétfő este vagyok. Akkor ez nagy hír. Kolega híle. vagyok. Ren, ren, ren, ren, ren, ren. És a szüleim miért döntöttek úgy, hogy ezt a nevet fogják önnek adni? Nem a szüleim döntöttek, úgy a barátaim döntöttek, úgy rám ragasztották. Tehát nem ez a neve? Teljes néven Dabis Balázs Szilviusz a már így van. De ezt a Szilviusz csak a szülei adták, nem? Nem. Nem ezt a barátaim adták. Közben De ezet, az anyakönyvezeti... Már az. Már az. Tehát megváltoztattam a nevem ezt, mert annyira rám hogy. Én elfogadtam a gúj nevem, vagy ragadvány nevemet persze. Most már hát csak oda kéne visszatérnünk, hogy ami miatt ön telefonált, az mi volt? Én csak gratulálni szerettem volna ehhez a show-hoz, oh, ik... Akkor ikta... iktattam. Köszönöm szépen. Iktatva volna. Zseniális, nem? Tehát, hogy hol találkozzunk a városban? De tényleg is, hogy egy zongorát küldtek volna, hogy látják azt, mint én japán gyárfányú autónkba berakok egy zongorát, egy bőzendorfert. Imádom ezt az országot. Nem tudnék máshol élni. Ez az ország tízes skálán, tízesre elviselhetetlen, de van benne valami egészen. Szóval lenyűgöző. Operetországokban ilyen nincs. belehet hogy a dajság, csak azért el tudnék beszélgetni, hogy miért operetország Hollandia. Tehát hogy tulipán, meg minden, de operetország az Magyarország. Lehár az itt volt operet, mint műfajt Hollandiában, az nem igazán nem mindegy akar még valaki velem beszélgetni, vagy induljak el mert akkor hamarabb találkozhatom a párnáimmal emberek, mit akarnak beszélgetni velem, vagy azt hogy legyenek hamarabb párnáim én képes vagyok még itt maradni 9 percig mégis ha eddig kibírtam a párnáim nélkül ez a 9 perc nem, nem szoroz tulajdonképpen nagyon csalódott vagyok, hogy senki nem akar velem beszélgetni. Az hogy e-mailt küldenek, az tök jó, de ez egy rádióműsor. Na jó, amíg nem telefonálnak, addig felhívom a lányomat. Beragok addig egy zenét. Jó reggelt! Néztem tegnap a spanyol-magyar kosárlabdamegycsepét, tét nélküli volt, kikaptunk 23 3-4 gólla, és amit postában nem értek, ami szintén magyar-portugálos volt, kikaptunk, és ott a csapatot úgy ünnepli a közönség, mintha nem tudom mi. Igen, kifilább. abban az van benne, hogy tovább jutottak. Hát értem, értem, csak. Régebben azért emlékszem, hogy oké, hogy egy erősebb csak attól kikaptunk, de akkor azért nem volt az, hogy gyertek ide, meg ezért, Én meg ezt értem, de ez annak is szólt, éven... hogy nem tudom, hány évtized után történt e, okay, ez. Oké, okay, ez a tegnapi mestre, például a Portugál-Magyaron, hogy kikaptunk a hazai pályán egy 0 ra a négy is volt a 93. percben, azért ennyire fel ez ezt ez nem értem. Szóval, na mindegy, csak ennyit akartam. Köszönöm szépen. Igen, figyelek. Igen, hogy? Igen? Jó, figyelj, ráérj, majd akkor legközelebb, amikor bemegyek érte, akkor majd elhozom. Tehát... Nem, és elneküldjék. Elneküldjék, küldjék. mert akkor biztos valami ajánlott levélben küldik el, akkor érte kell menni, mert nem vagyok otthon, önöknél nagyon jó helyen van, addig sem fogom elveszteni. Az is nagyon jó helye, tökéletes. Mind nagyon jó helyen vannak önöknél, amikor legközelebb arra járok, akkor felmarkolom. Akkor viszont maradjunk abba, hogy valamikor kifogok menni, de hogy mikor, azt meg nem mondom, jó? Tehát akkor ezen a telefonszámon visszaívom önt. Jó, jó, oké, jó, jó, köszönöm szépen, viszont hallásra. Az összes telefonon beszélet. Jó reggelt. Jó reggelt. A, az előző beteleszmánóhoz annyit szeretnék az ünneplése kapcsolatban, hogy, hogy azért van az a szituáció, amikor az ember azt érzi, hogy egyrészt részese annak a közösségnek, aki uh -huh. ott a pályán is uh -huh. leteszi a négyegyét. A, a másik, itt, itt nekem a foci kivétel, de, de a jégkoromra a az tipikusan ilyen, hogy itt azért, itt azért építés folyik. Ö, mert egy ma egy jégkorongózó, vagy egy kosárlabdázó, amikor bemegy mondjuk Zalegerszegen, vagy szolnokon edzeni minden nap egy, egy csanokba, azért nem, ér, nem nem kéne, hogy a világ királyának kérezze magát, és mégis kitart, csinálja és azért a focin kívül én nagyon kevésen sportot tudok mondani, ahol azt érezném, hogy túl vannak fizetve a sportolók. Hát egyfelől, másfelől pedig azért ez Kulozsváron volt, hogy ott annyi magyar volt, benne vagy ez most erdélyi Égen, magyar volt, vagy magyar-magyar volt. Itt nem arról volt szó, hogy a csapat ünnepeltette magát, az ott levők ezt valamiért jónak látták, és az ő örömüket én innen Budapestről egy tízes kállán egyesre se szeretném elvenni. Nagyon jó volt nézni. Az nagyon fura volt. Tehát az például tök fura volt, hogy ott álltak és elénekelték a magyar himnuszt. Ugye lehetett látni, hogy ki a magyar ki nem, mert hiszen aki nem volt ott, azok már mind elmentek. Semmilyen politikai atrocitás nem volt, nem volt bekiabálás. Tehát nem voltak ott románok, akik szükségesnek tartották volna, hogy potenciálisan himnuszt égessenek. Engem lenyűgözött a maga nemében. Hát Európa, de tényleg jó hát értenem, e nem, nem Európa, hanem elsősorban állok. kibabrált nagy öröm. Igen. És egy örömöt nem kell Tehát hogy mondjam, ugye azt szokták mondani, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni, ott tegnap vagy tegnap előtt nem a vereséget ünnepelték, hanem egy csapatot, ami kivívta most azt hiszem a döntött. Igen, és ők ténylegesen Arról nem beszélve, hogy figyelj, a én pályállam. le voltam nyűgözve. ott, voltak kosárlabdázók, én nem ismerem őket, de elnézést kérek. És akkor azt mondta a Pali, hogy neki mekkora élmény volt, mindjárt vége van a műsornak, mondja abba hagyom, hogy mekkora élmény volt, hogy ezekkel a spanyol sztárokkal egy helyen lehetett, és szerint neki ez az élete legszebb napja volt. Én oda voltam is vissza. Igen, rá hm. a kalappal. Szerintem is. Viszont hallása, el hogy köszönjek, mert itt ilyenkor szolgáltatások vannak, meg egyebek dörö.fi alajjanos gmail.com. Viszont hallásra.